Василь Барка, Жовтий князь, розділ перший Дарія Олександрівна наряджає доню Оленку до церкви радіє, яка то в неї дитина гарна Але в душу закрадається тривога, бо не минає родину катранників лихо Знову навіщось повели чоловіка в сільраду Чіпляються і гризуть, давай, як не гроші, так хліб Мати й донька вже зібралися до церкви і нетерпляче чекають на батька, чи не сталося чогось жахливого. Оленка несміливо питає в матері може їй не йти, а то з неї сміються вчителі й учні в школі. Дарії Олександрівні прикро, що її дитину кривдять тільки через те, що ходить із мамою до церкви. І вона твердо говорить дочці Нерозумний сміх і грішний. Терпи. Це годиною краще, ніж цілий вік хвалять А в самої ледь не схопиться гнів Справедливий був Белий чимсь небезпечний Нехай зникає в обширі серця Де немає йому чим горіти І стерпіла, як завжди Син-первісток Микола вже підкорився цьому страхові І осудив слово Боже з чужого голосу Навіщо пережиток? Андрійко найменший Ще трохи прислухається. Малі думають, що мама темніша за тих, хто в школі навчає. Бо ті ходять із новими книжками, а вона старі читала. Так там була правда і серце. А що в теперішніх? Зла настирливість. Відчуває мати, як день у день вони настроюють дітей проти її думки і волі. Діти очужілі. А що робити? Вони... Сильніші. Сама Дарія Олександрівна йде до церкви по спокуту, бо нагримала нещодавно на дочку і мало не вдарила її, коли та отримала через свої пустощі та недбальства кілька низьких оцінок. Оленка тоді аж сполотніла, ледь не знепритомніла, потім так заридала, що всі аж злякалися і кинулися її втішати». Після того випадку дівчина постаралася, стала краще вчитися І раділа за маму, якій дуже хотілося бачити високі бали в її зошиті Мати потайки картала себе за той гнів І згодом порадила своїй блідій зі світлими очима доньці «Оленко, дражнитимуть, що в церкву пішла, то промовч Їхнє зло щезне, а правда ніколи» Бо правда буде з ними і на небі, якщо будуть достойні Житимуть із любов'ю та готовністю до прощення в душі Ось і сьогодні Оленка взяла свій зошит, тримає в руках хоче, щоб мама подивилася та похвалила Для Дарії Олександрівни це свято Бачити дочині кривулі, але вона боїться перехвалити дівчинку Зайшла сусідка Ганна і розказала новину Ведуть, мовляв, людей у сільраду тягнути з господарів останній хліб. Після цих слів у хату катранників ніби тінь заступила, і біда зазирнула у вікна. Усі посмутнішали. На додачу поділилася тітка Ганна своїм недобрим сном. Бачила в себе на одвірку кожушанку, зроблену з ящерки. Погане то було знамення. Значить, скоро нещастя одягнуть людей. Пожурилися жінки через дітей, яким наторочено, що нові книжки церкву переросли. А ті книжки мертві. Те що зараз за навчання? Раніше скільки на пам'ять знали і пісень, і казок. Тепер цього немає. Розділ другий. Хлібороби села клиноточі, зібрані в сільраду недільного ранку, слухали промовця Григорія Отроходіна. Мирон Данилович Катранник дивився на виступаючого і думав собі, що той чоловік страшний і через усіх і усе переступить. Очі в отроходіна були окунюваті і з жорстокими Стій ото тепер і слухай цього диявола, а вдома рідні ждуть, хвилюються. Доповідач починає здалеку, а закінчує корчуванням несвідомих елементів і зметенням їх з лиця землі. Катранник з образою і жалем думає. Так би зразу казав, давай весь хліб бовб'ємо, як здобичник, а то кружить змієм і мучить. Отроходін карбував слова з почуттям власної правоти. Він був переконаний, що пролетаріати з його залізними мозолями давно переріс оцих хліборобів. До того ж постанова зверху є «і виконай». Чого б це не коштувало, навіть якщо чи йогось життя Так і його начальник сказав «Взяти хліб з мертвих, весь, бо то наказ самого вождя» А шана до вождя була безмежна Отроходін знає Хоч і зневажливо слухають хлібороби, але налякані Як же він їх ненавидить? Подумаєш, царі, жуки з поскорузлими місками а глядять, як шляхта. На кого? З підвищення, ніби драматичного кону, видно їх обличчя. Всюди вирази гострої відрази, очі з вогниками. Тривога і похмурість віє по залі. Дехто з байдужів. У погляді того, що біля вікна, вражає докір з фосфоричною гіркотою свідчення, від якого трудно відхилитись. «Перевірити». Притаяний, з індусів, одноосібників, тих, хто не хотів вступати в колгосп, навколо таких, як правило, гніздиться опір Мирон Данилович стояв під пильним поглядом отроходіна, як до стовпа прикутий З вигляду середній чоловік і прізвище звичайне сільське, катранник, очі сірі, аж сиві Вилиняла сатинова сорочка, сірий старий піджак. У вікно було видно, як кінь, прив'язаний між штакетин, намагається дотягтися до бадилини. «Вже ми, як той кінь», – знов мучиться думкою Мирон Данилович, – «прикрутила партлінія бур'янця невхопим». Дослухаючись промови сільські господарі принижкли, як соняшники перед грозою, а Отроходін усе розмахував руками і викрикував: "Зробимо як з ворогами в разі невиконання, відповідатимуть і сім'ї". Мирон Данилович похилив голову, бо знав, що й справді розправляються, як було в часи, коли заганяли в колгоспи. Кай він уже пропаде, а сім'я чим винна? І до кого вдатися? Чого з не нашої сторони лізуть? Сиділи б вдома. Ну частину бери, і нам зустав, так куди там. Весь хліб дай, а сам згинь. Ми ж не ліземо до них. От пішли б по Москві, в хату цього гризуна теж, і почали ритись. Борошно сюди, картоплю сюди, все, все. А тепер спухніть з голоду. Не йдемо же. Коли б і могли, не підем, з цікавістю й відразою роздивлявся селянин промовця, а сам думав, що хтось десь, боговорожий, схотів швидко нагребти гроші, і перелються сльози в золото, наситять жадобу. І справа ця показана на місяці, як каїн піднімає авеля на вила. Поставлено малюнок, як нагадку проти каїнства, що діється і погіршало, бо з родинами гублять. Коли отроходін закінчив, несподівано виштовхався наперед з-поміж сусідів сухенький хліборобик і спитав промовця, звідши йому голосі, хто ж дітей візьме, хто годуватиме, як селян не стане, бо ж весь хліб забраний. За ним дядьки й собі загомоніли – але отроходінський пів неймовірно й почав кричати, погрожуючи арештувати тих, хто порушує порядок. У коротку мить зникли голоси. Зчинився рух, дядьки посунули до дверей. Розділ третій Микола та Андрій сиділи на подвір'ї і спостерігали, як сусідські хлопці намагалися залізти на повідку. Тоді Микола попросив брата сходити до сільради і подивитися, як там тато. Більший має право посилати, і Андрійко слухається. Звик, шанував брата, той боронив, завжди добрий і справедливий, з тихою і світлою думністю в худорлявому вигляді. Але з сіней сільради вже виступили два сизомундирні міліціонери, а назустріч прямували місцеві партійці». Микола злісно промовив «хліботруси», Андрій і собі, «а ми ні, ми хліботруди». І хлопці почали вигадувати різні прізвиська тим, хто отбирав у їхніх батьків хліб. Це були хлібопроси і хлібовози, хлібокради, хлібобери і хлібохапи. Микола попередив молодшого брата, щоб той ніде з такими словами не прохопився, бо через них тата можуть замучити по арештах. Андрійку побрів гратися до покинутої після виселок садиби. Тим часом Микола читав книжку про правду та кривду, яку нишком дали старші учні, звелівши «Читай і думай, чим відплачують нам, забираючи хліб». Зачитавшись, хлопець прогавив, якісь сільради почали розходитися в різні боки господарі Тут і батько підійшов Сумно скинувши очима на промовця, пояснив дітям на смерть вирізнив «Ми осібні противники» Усі зажурені пішли додому Вигляд отроходіна нагадав Мирону Даниловичу страшного звіра, який часто марився ночами Селянин думав, ну ящир і є. Скоро час головного, який від прірви і мучитель. Недавно навіть питав у батюшки, від чого такі марення та думки і що його робити. Священник сказав, стережіть серце і не впускайте оману, воюйте з нею. Верніться в повну смиренність і живіть любов'ю як світлом до всіх. До Бога найбільше і моліться в кожну хвилину, молитва найдужча сила на землі. Вислухав пораду Мирон Данилович і щиро хотів сповнити, однак через клопоти й зайнятість відбився, мараж лізла в думки по старому. От знов міниться промовець, говорить речення, мов круг на могилі, віщує розор. Ідучи дрошками по вулиці. Отроходін поглядав на двори і ображався, чому тисячники звуть пункт призначення Муходрянськ. Даремно, адже на селі не так уже й погано, у столиці влітку повно пилу й диму, а тут зелень і росяні світанки. Ну, а взимку, звичайно ж, краще в столиці. Там народивсь і п'ястуком окріпнув. Для неї ладен світ перетрусити в переміну або загибель. Та й кар'єра в столиці в нього складалася блискуче. Одного тільки разу помилився, закохавшись в одну з колишніх секретарок обкому, кому, яка виявилася неблагонадійною. Хоч і порвав із нею відносини, але тінь пригоди простяглася на життєпис». Приятелі зрештою зам'яли дрібний прогріх, ретельність він виказав несамовиту, І зрозумів одну дуже важливу для себе істину Ти хоч би перепро на комуністичний і в програмі, і в лінії, і в дисципліні, і катзна в чому А тобі ціна в партії – копійка зелена, якщо проморгав єство справи, чоломбитство – Хазяїнові. Як добратися до самого верху, отроходін так для себе й не відкрив, бо шлях туди був закритий численними неводами, якими дрібна рибка партії відділена від смачних місць, зайнятих рибищами. Тому Григорій вирішив спробувати просунутися через низову мережу. Надіявся, що до хазяїна... Дійдуть шутки про його ентузіазм у вибиванні хліба із селян Тоді вже точно вгорі йому нададуть великориб'ячу луску Ордини, путьовки, абонементи на видовища, грошові конверти тощо Вгорі означає в столиці, в апараті Там життя в дійсному сенсі, з багатством з місту, А передусім безсонності низу де загрузли в побуті як тварини Сорока градусна, котлети з мухами Сімейні зради, духовна порожнеча і нудьга Нудьга хоч повісся Єдине, що гнівило отроходіна Так це непокірність селян-одноосібників Дядьки відмовилися мовчки відходити в землю Розділ четвертий Неділя випала найнещасливіша для кленоточії сусіднього села, звідки приходили богомольці, втративши свій храм, який партійці перетворили на склад. Тутешня церква була давня, біла, як праздниковий хліб. Пережила і татар, і пожежу. І ось повідомили, що сьогодні, після відправи, Її закривають Попериходило багато людей, дізнавшись, що служба остання Батюшка, сивий і тихоголосий, говорив про терпіння, про те, що можуть знищити тіло кожного, а душу вбити без силі, бо вічна Мати Мирона Даниловича, Харитина Григорівна, Слухає проповідь зі зворушенням і сльозами, серцем, сприймаючи слова про те, що Бог любить їх, що як покаються, то він простить і помилує. Священник докоряє прихожанам, що багато з них забули про заповіді Божі. Хоч і стоять у церкві, а в серці злоба, гризня, огнем дихаєм чи байдужістю, заздрем і усміюєм, лаєм чорно і шкодим ближньому, як змії, без каяття, ніби так і Треба, хочемо упертістю пересилити Бога, вийдемо з церкви і знов живемо, як погане, в ненависті. Бабуся страхається і думає, що справді так стало в селі. Розпились і розсобачились, непоштиві ми, насмішкуваті і злі, нещирі, пліткуємо, як свині про кожного нечисто, живемо без страху Божого. В неділю бійка на вулицях, озвіріли, хіба що кара справить І похоплюється думкою, інших засуджує, а сама за роботою забуває молитися Батюшка тим часом вчить, пам'ятаємо завжди, що Бог любить нас Закінчилася проповідь зі словами «примирення» Забудьмо, хто кому винен, обмиймо душі від злоби і станьмо, як одна сім'я в імені Спасителя. Звернімо очі до нього в день іспиту, бо вже приходить. Будьмо тверді, як перші мученики перед звірами, бо ж як покаємося, простить Господь і помилує. Плакала вся церква, бо люди вже бачили свою долю. Обікрадені й загнані в усоружну гуртівню, де стали як жеброта, а хто не пішов, того зацьковано в дворищі з нуждою. Усі повиходили з церкви і стали чекати комісію, яка описувала церковні коштовності. Батюшка пішов, і хворий не міг дивитися на осквернення. Жінки перешіптувалися, мовляв, уже точно зайшло панування антихриста на землі, раз церкву Божу руйнують. Аж ось наближаються переписувачі із ними комсомольці з ломами, сокирами та пилками. Раптом під церковною стіною заспівав псалма «Сліпий лірник». Поряд стояв обідраний хлопчик із мисочкою під милостиню. Голова комісії став нервово відмикати церкву, а до діда підскочив один із комсомольців. Мовляв, ти що тут контрреволюцію розводиш? Коли відчинили церковні двері, плинув разом із комісією до храму. Поки та не отямилася, селяни позабирали церковне начиння і поховали під политай пазухи. Кадила, священичі одежі, таці, лампадки, корогви, книги – усі речі, які можна врятувати від напасників, щезали негайно, як і самі люди. Незабаром не стало ні прихожан, ні цінностей. Начальник комісії невдоволено пробурчав, мовляв «нічого, усе знайдемо», і звелів знімати дзвони. Люди мовчки дивилися на це плюндрування. Було сумно, як після пожежі. І ніби все село, крім дзвіниці, заніміло, стративши голос. Розділ п'ятий. Підходячи з донькою до Хвіртки, Дар'я Олександрівна побачила, що йде чоловік із синами, а за ними суне бригада з підводою». Кров схолонула в серці. Жінка зрозуміла, що прийшли за останнім. І скрикнула, бо вже все забрано, як і землю. І чоловік тяжко засмучений. Почався трус у хаті та пообістю. Розпорядчик лютував, лаючи їх під куркульниками, хоч насправді були вони бідні й не дотяглися навіть до середняків. Запевнянь, що все вже забрано нічого не лишилося, комісія навіть не слухала А в сусіда чути тим часом, як школярі-піонери під орудою директора-партійця скандують «Куркуль, експлуататор, віддай хліб!» Сусід спокійно відповідає, що він не експлуататор, хай подивляться на його руки і на руки директора Діти зирнули на білі, м'які руки директора-партійця, але той грізно звелів їм мітингувати далі, погрожуючи хліборобові. А на подвір'ї катранників бригада вганяє в землю щупи, копає лопатами, розхитує кожен стовпчик, дошукуючись захованого зерна чи чогось їстівного. У хаті все перевернули, забрали навіть квасолю, що була залишена на насіння, хліб зі столу, бурячки червоні з діжки. Мирон Данилович, як засуджений на шибиницю, білий, стояв під стіною проти вікна». Була мить, йому здавалося, вхопить сокиру з-під І розвалить голову розпорядникові Бо так ограбував хату, що дітей нагодувати нічим Жінка метнулася відняти хлібину, але її відштовхнули кулаками Діти стояли притихлі, налякані Коли бабуся зайшла до хати, то обмерла В оселі було, як після землетрусу Здогадалася стара, вже кінець настав На старість побачила Знищено їхню хату, хату-святиню, де ікони споконвіку віку осяювали хліб на столі. Забрали усе їстівне, бо ж отроходін проінструктурував забрати до крихти, а його, відповідно, проінструктурували вгорі, вождь партії і держави. Приголомшена сім'я розкладала речі по місцях. Потім діти попросили їсти. Мати викопала десь на грядці бурячків, зварила юшку, яку їли із сухарями, що були розсипані по хистці. Бабуся й мати переглядали одежину, бідкались, що за горе на них насунулося. Мирон Данилович відказав. «Походом на нас рушено. То тільки видається, що їх прапори червоні, вони темні. Дружина попросила його стримуватися, щоб зберегти малих від страху». Мирон Данилович спохмурнів і розказав новину. Проїжджали через їхню станцію. Молотов і Каганович наказували розбити кутки в хатах і весь харч винести, а хлібозаготівлю виконати якісним зерном. Секретаря, який із завданням не впорався, арештували, невідомо де він після того дівся. А ще люди кажуть, що для тих двох, коли їхали, у вагоні було всього повно, як у ресторані. І харчів, і напоїв, і м'яса, окороків, ну всього. Петва найкращі, котрі на експорт. Діти захоплено слухали цей перелік наїдків наче казку. Дарія Олександрівна, поглянувши на них, попросила чоловіка припинити розповідь. Розділ шостий. Серед ночі, пильно прислухаючись, Катранник спустився до краю гнилища, Щоб відкопати найдорожчий для сім'ї запас, Заздалегідь захований клунок пшона. Розкопавши, відібрав трохи, А решту заховав знову. Ішов додому, крадучись. Батьки тихцем зварили кашу І збудили дітей до пізньої вечері. Їли й не наїдалися – Усі ретельно вискрібали миски. З тієї ночі зайшла в хаті невситима жадоба до їжі. Мирон Данилович із неспокою спав недовго. У сутінках прокрався подивитися, чи не видно його сховку. Ідучи від гнилища, поглядав на всі боки, що з рослин годиться на страву. Потім з нічев'я пішов навідати коваля кифора кайданця а там сидять, чекають обшуку. Раптом гуркіту ворота, кличуть сільрадівці хазяїна. Тичуть йому повістки про несплачені державні податки. Коваль на те відповів, що працював у містечку, там і сплатив податок. У відповідь йому лише пригрозили, що, мовляв, раз не хоче вступати в колгосп, хай платить за всіма повістками, а не захоче платити – «Значить, ворог!» Кайданець намагався розтлумачити непроханим гостям, що платити йому нічим, бо не одержує заробітної плати в державній кузні вже п'ятий місяць. Слухати його ніхто не хотів. Приголомшені горем кайданці зайшли до хати. Жінка, ще на щось сподіваючись, промовила, «Може, перебіжить пошесть. Сусідський Тесля, що завітав до них, відповів, перебіжить, а нас не буде!» І згадав знайомого математика з академії, якому стругав полиці для книжок Той старий розповідав колись, що так постановлено Народові заплатити своїми шкірами, як карбованцями великими Бо ми крайні з кого дерти Цінності церков перепродані будуть З'являться хитрони до півмертвого І покажуть сухарик, промовляючи «Віддай з грудей хрестик, сухарик дістанеш» і віддасть, аби пожувати щось, поки сконає». Ковалиха заперечила, їй не віриться, щоб з ними так. Почалися й інші сумні розповіді. Сусід стадничук загарячкував, наслано збісованих, і вони з немовлят з губи крихту хапають. Був я на дворі Касяненка, там діти грудні, а ці прилізли, риються в колисках, дітей викидають просто додолу, і дошукаються під пелюшками, чи нема крупенок, бережених на кашку, усе чисто забирають. Ви собі мріть із немовлятами. Усі ж Головні начальники обшуків і грабунків хто? Саранча з столиці наостанок сказав, що, мабуть, треба тікати на Кавказ, поки не пізно, бо тут лише загибель, а там і заробітки більші, і не так уповноважені душать. Продовжуючи розмову, Тесля докинув ще, що старий математик показував йому дивний малюнок. Сидить гостроокий, хтось ніби золотий, цілком литий, з червонастим виблиском, в короні чудній і пишній одежі. Високо підноситься. Видима тільки верхня частина, як викинута з недоброго дзеркала. Ребра схожі на верх брами, розчиненої так, що туди знизини на картині тягнуться люди без кінця і перерви. Люди бідні тягнуться під кліткову браму примарця і там зникають, як вівці на бойні. Смутні всі і худющі, і обідрані, тягнуться сім'ями, несуть дітей на грудях і за руки ведуть, а наглядачі підганяють густряками на кінцях сточеними, наче блискавки. І розтлумачив старенький, що ті люди – вони, бо всі зараз підуть на погибель до дітька. Кайданець пильно слухав, а потім запропонував жінці збиратися таки на Кавказ. Та заплакала, бо як можна від рідних стін відірватися? Тоді господар вирішив їхати сам на заробітки. Мирону Даниловичу ця думка теж запала в серце – але він ще вагався. Розділ сьомий. Катранник наближався до колгоспу. Йому жаль стало тих людей, яких заганяли в цю турлучну вигадку. На подвір'ї метушня. Повиздихала худоба, забрана в селян. Тепер шукають винних. Мирон Данилович подивився та пішов далі. В одному дворі стурбовані господарі бідкалися біля околілої корови. Тітки стиха говорили між собою, і таке скрізь, птиця пада мертва без причини. Якийсь дід роздумував у голос, чи не кінець світу це? Катранник проминув гай. Летіла галка і раптом упала мертва до його ніг. Мирон Данилович аж здригнувся. Тим часом його гукнув калинчак Петро, косар, теж індус. Поговорили про злі прикмети. Мабуть, біда близько. Петро розповів про завідуючого курортом Зінченка, що жив неподалік, і, хоч партійний, але дав накосити сіна на своїй території, пожалівши косаревих дітей. Незабаром і Зінченка і Каленчака викликали в міліцію, але якось вдалося все зам'яти. Скоро завідуючого курортом перевели кудись в інше місце. Катранник погодився, що таких вибивають з начальства, а становлять. Мучителя. Мирон Данилович ішов далі і похмуро думав, що лихо приходить, а помочі ні від кого. Він намагався відігнати від себе страшну примару, що весь час ввижалася йому, чи то ящур, чи то змій. Катранник відвернувся від марища і пішов, куди очі ведуть». Проминаючи будинок партосередку, зненацька почув постріл, а потім голос жінки, що кликала на допомогу. Мирон Данилович підскочив до сходів, але звичний страх перед будинком, звідки завжди сунуло і загрожувало начальство, приїжджав владичне, і тутешне дрібне, проводячи розор, зупинив його. Потім нагодився рахівник сільради, і вони разом зайшли. на Непідлозів, калюжі крові. Лежав секретар райкому Подивилися лячно на папери, що були розкидані на столі А там наказ із Москви, щоб село здало 90% хліба державі Нижче нерівними рядками дописано рукою секретаря Ця директива – смертний присуд для трудового селянства Я не можу Прочитавши цей запис – Мирон Данилович розсудив по своєму чесний був. Рахівник відзначив, що інший би задушив село і пішов дзвонити до сільради, щоб повідомити про подію. Невдовзі прибули уповноважені на чолі із рвучким і владним отроходіним, стали допитувати свідків. Очі Отроходіна звузилися, коли він побачив катранника. Раз не злюбивши людину, Григорій, як і інші партійці, звик негайно ставити її на підозрі. Намагався зіпхнути жертву з життєвої дороги будь-якими шляхами, правдою чи неправдою, і переслідувати до кінця, до погибелі. Мирон Данилович відчув, як опинився дичиною в міцніших, ніж залізу тенетах за підозрення. І серце... Упало. Свідків допитували з погрозами і наказали мовчати про трагічний випадок. Мирон Данилович пішов, почуваючи, що за цими подіями потягнуться інші, ще страшніші. Удома розповів дещо з почутого і побаченого, а про записку секретаря та напасть отроходіна промовчав, щоб не хвилювати рідних, не ятрити їхні без того зранені душі. Розділ восьмий Надвечір до катранників тихцем прибігли тітка Ганна і двоє дівчат. Вони принесли забрану з церкви коштовну чашу і просили в Дарії Олександрівни поради, де її сховати. Коли одна з дівчат розгорнула хустку, чаша засяяла, наче живий вогонь, мов вранішня зоря. Жінки серед свого вбозства зачаровано дивилися на святиню. Одразу робилося так гарно і спокійно на душі, немов відійшла безвидна туча з просторів. Обов'язково треба зберегти цю чашу, сховати десь надійніше, бо дівчата, що вихопили її з очей комісії в церкві, чекали в себе обшуку». Довго не могли нічого врадити А жось бабуся Харитина порадила звернутися до пічникової жінки Яка була мовчазна і богобоязлива Тим більше, що її чоловік Максим Бережан Працює для колгоспу обшукувати їх не будуть Послали по пічникову Мар'яну Андрійка Суворо наказавши йому нікому нічого не говорити А самі присіли на призбі й зажурилися Кожна скаржилася на голод та труси здійснювані безчас комісією. Здається, у світі тільки сонце чуло їхні жалі. Бережани вечеряли картоплею, трохи з олією, без хліба. Мар'яна, літня невисока жінка з прикметами давньої краси, почувши про справу, почала хутко збиратися, а малого гостя запросила до столу. Андрійко спочатку боявся і соромився суворого пічника Максима, але потім, коли той пригостив його ще й грудочкою цукру, посмілішав і став розпитувати, як пічник пічі робить. Пізніше, коли вже біг додому, Андрійко зустрів сусіда Шикрятова, похмурого чоловіка з їдким жовтим обличчям. Той кілька днів постійно спостерігав за катранниками Через це батько не міг навіть пробратися до свого сховку попшоно А голоду все сильніше починав дошкуляти І капустяні корінці зовсім не могли його вгамувати Хлопець злякано відскочив від жовтовида І чим дуже побіг до свого обійстя Уночі, сторожко прислухаючись Бережани копали яму. Вони намагалися зробити це тихіше, щоб не навести у двір біди. Чоловік викопав цілу шахту, щоб не дістали залізні щупи бригадників, зробив із цегли та цементу сховок, поклав туди скриньку з чашею, а потім став разом з жінкою загортати землею Зверху прикидали травою, працювали пічники до світанку, пошепки радячись, роботи в колгоспі для них уже нема, тож треба де інде податися Максим розповів жінці про зустрічі з головою колгоспу, вартимцем. Той ходив, як сновида, худоба подохла і складено акта, що він у цьому винен. Чекав тепер вироку, чи розстріляють, чи зашлють кудись до пекла. Отак От і вийшло, служив їм, як віл, собі вавжили, і всім підганяв, бо вірив ось правда! Вони ж по центрах дров наламали чортам на розпал. З нами обходяться, як дурні хазяї з собаками. І всюди було так. На прощання голова порадив Бережану, як найшвидше їхати влаштовуватися на цегельний завод, поки там є робота. Порадившись, пічники вирішили скористатися цією порадою і почали готуватися до від'їзду. Розділ дев'ятий Щойно катранники прибрали зі столу після голодного снідання, як наскочила комісія. Біжить по садибі, ганяє, щупив ґрунт. Мирон Данилович виступив за поріг. Важкий, обдутий, як індик повноважений, кидає до нього з пересердя. «Гляжу, ще живий? Де ти їжу береш, що не здихаєш?» Вражений до глибини серця, катранник подумав. Це мені смерті хочеш, присурганивши з своєї Москви? Завіщо? Тобі ж не зычу гибелі. Але змовчав. Раптом крик. Знайшли закопані на попелищі бурячки. Старші пополотніли. Знайдено буряки і тепер скоро кінець. Небагато буряків, а гамору навкруги мов знайшли скарбницю царя. Перебирають знахідку в мішечок і складають опис «Щікрятов радий!» Півдня катранники пробули в смутку, ніби живцем поховані Діти просили їсти, а дорослі зацитькували, наказуючи, щоб малеча потерпіла Мирон Данилович вирішив навідатися до магазину Хоч знав, що те місце не дуже поживніше, ніж пустеля Тільки рідким випадком харчі на прилавках на його подив біля магазину вишикувалася велика черга. Шкільний сторож, який стояв з краєчку, пояснив катраннику, що дають борошно, але таке, що після нього животи скручує, мабуть, із собачих кісток зроблено, та ще й дороге. Мирон Данилович добувся до прилавку, глянув на огидну мішанину. У ніс ударила така трупна затхлість, що його ледь не знудило. Багато людей так само відверталися від їдучої гнилі, намішаної на продаж. Катранник вийшов на двір, роззирнувся. Від селян почув, що в хаті робітника олійного заводу продають режієву макуху. Хоч дорого, але добру. Мирон Данилович подався туди і виторгував чотири кружки. Приніс додому, стали смакувати і радитися, що з нею можна зробити, щоб була придатна до вживання. Вирішили розварювати. Прийшла хвора тітка Ганна і попередила, щоб не брали в Йосипенків борошна. Вона з'їла лише шматочок коржа, а ось як сильно отруїлася. А інші, хто купляв і споживав, Покотом лежать мертві. Взявши ніби празниковий гостиниць кусник режієвої, тітка пішла, помалу стопи переставляючи. Катранники кілька тижнів живилися макухою, але й вона закінчилася. Діти так виголодніли, що не могли сидіти в школі, тим більше, що там було холодно й голови малечі забивали нісенітницею. Якось Дарія Олександрівна спитала дітей, чого їх сьогодні вчили в школі. Вони розповіли, що вчитель казав, ніби їхні батьки – саботажники, а ще про те, як гарно живеться при партії. Дарія Олександрівна подумала і вирішила, що таке навчання можна прервати. Бо з якої речі? Змордовані діти від їхнього голоду будуть душами калічитись, завчаючи злу неправду про батьків. Того дня. Наука для дітей і скінчилася. Малеча слабшала з дня на день, особливо Микола. Він став аж землистий, запав учима щоками і всією душею. Сорочка висіла на раменах, як на жердинці. Хлопець увесь час мовчав і болісно думав. Разозвався до батька. «Половину вчителів забрано, нема нашої історії». Батьки непокоїлися, що став він прилягати, мов недужий, з розкритими очима. Андрійко ж іще зберіг живі поблиски в погляді, хоч зробився схожий на старичка. Голова велика, а шия тоненька, як стеблинка жита, і на ній голова хитається. Страшно постарів хлопчик і сміх стратив. І в Оленки ще лишилося трохи радості в очах, але вже, здається, не тутешньої. Стала доня схожа на воскову свічку Догоряти чистим вогником А Харитина Григорівна Враз ветха зробилась за осінь Тінь себе самої Рука тримтить І зір погас Неспроможна нитку в голку вселити А недавно була видюща Дарія Олександрівна Хоч найменше їсть Бо все дітям віддає Але тримається мов чудом А висохла Висохла хворісно, губи окреслилися в страдному і строгому виразі, а разом з почуттєвою тихістю. «Праведниця моя!» – відгукнувся враз всім серцем до неї Мирон Данилович, а не проказав цих слів, боявся втратити їх щирість, коли вимовить. «І здається родині, що час летить, як буря непрозорима». Усіх разом із хатою відносить, наче пором, Відірваний від струни до невідомого урвища І водяного спаду, чорнішого, ніж ніч. Діти якийсь час сиділи в хаті, жуючи рештки від макухи, Потім вибралися разом із батьком на пошуки їстівного. У покинутих садибах знайшли кілька картоплин, бурячків, капустяних качанів. Діти невимовно раділи цій здобичі, катранник дивився на них і звідчаєм думав. Бідолашні, бавляться і не знають, яке нещастя буде, адже зараз лише осінь, а попереду моторошна зима. Світ для Мирона Даниловича перетворився з білого, світлого на чорний, у якому немає місця для душі. Поникавши по городу марно, Катранник надумався іти за село, до млина. Часом люди дістають кілограм борошна. Якби поїсти хліба справжнього, можна віджити. Коли йшов від слабкості, все плело перед очима, а серце рвало жорстока несправедливість. Через те був нервовий, стривожений. Ледве дістався до млина і побачив там цілу фортецю, навколо якої вешталися люди, сірі й дрібні проти такої споруди «Он залізним колесом наш хліб тягнуть, від твого рота і от мого, прямісінько в Москву, і там далі, далі, чортовому синові», – сказав дядько Купка дітей хотіла поза вагонами пробратися у двір млина, але тут вискочили міліціонери, швидкі, неначе з ланцюга спущені, і стали розганяти малих лозинами й ломаками. Діти падали, хто скалічений, а хто й зовсім мертвий. Гурти селян в розпачливій застиглості, худі, як обгорілі стовпці, в лахмітинах замість одежі, приковані поглядом до брами. Там їхній хліб, що здобули в кривавиці чола. Там борошно. Можна спекти буханчик і віджити, і врятуватись. Бо хилить біда до землі в чорноту, і нема надії на підмогу і рятунок. Зовсім безсилі й недужі лягають на землю, не рухаються. Дехто помер. Так близько до брами. Тим часом від млина один за одним – Ледве відповзали завантажені зерном поїзди, А поряд торохтіла підвода, підбираючи мертвих, Їх відвозили до ями, байдуже скидали, І мертвих, і напівживих, ледь притрушуючи землю. Поряд метушилося гайвороння в передчутті наживи. Мирон Данилович походив біля брами і побрів додому, схиливши голову. Дорогою зачув, як люди говорили, що треба їхати на Вороніщину, бо там можна одяг поміняти на хліб. Ці слова запали катраннику в душу. Вирішив їхати, бо іншого порятунку не бачив. Удома Мирон Данилович попросив жінку зібрати речі, які можна обміняти. Відпочивши трохи і пожувавши макухи, знову пішов на роздобутки до змієвого яру. Виривав із струмка їстівні корінці, збирав листя і складав у мішок. Приніс додому на обід. Зварили юшку. Вона хоч і підкріплювала трохи, але після такого харчу болісно нудило. Діти, що раніше часто просили їсти, зараз німом мучилися. Батьки та бабуся аж дивувалися. Звідки в них терпець, як у старих? Дарія Олександрівна та Харитина Григорівна зібрали на обмін рушники, полотно, сорочку та скатерку. Мирон Данилович зібрався в дорогу і пішов, стривожено дочуваючи тихий плач, який лунав йому навздогін із хати. Розділ десятий до залізниці Мирон Данилович пробувався крізь люту за вірюхом. Там зустрів односельців, які теж були вигнані з хат голодом і розбоєм уповноважених. На станції скрізь під стінами на камінні. Люди в лахмітті, знічені від голоду, їм довго ждати, бо потяги дуже спізнюються Тікали з рідного кутка поодинці або цілими сім'ями Катранник із натугою протиснувся через юрбу до вагона і зайняв верхню полицю Потяг рушив, і Мирон Данилович задрімав Однак скоро відчув, що чиясь рука добирається до його кишені Шарпнувся, і злодій зник, як примара Після цього катранник ще довго не міг заспокоїтися. Ось дрібні рублі в нього, останні, на квиток додому, вернутися до сім'ї, що тремтяче дожидає голодна. А тут, дивись, вовча вдача хотіла занапастити усіх. Дорога була довгою з пересадками, і Мирон Данилович боявся проминути Воронщину. Розговорився зі старкуватим горожанином Прокопом із нижньої полиці. Той уже їздив міняти хліб і все знав. Порадив триматися разом і підказав, що міняти треба не на борошно, бо от беруть, а на щось інше. Наприклад, пшеничну лузгу, у якій лишилася сила із зерна. На станції, куди прибули... Всюди облава Міліція обшукувала всіх, хто їхав із Вороніщини Жадібними очима поглядаючи на клунки та мішки І отбираючи найцінніше Жінки лементували, плакали Але на них не зважали штурханами й їдкою лайкою відганяли геть Надивившись на державний розбій серед білого дня Сусіди понуро мовчали А їх потяг прибув куди треба в омріяну Вороніщину. Поки йшли до села, дідок розпитував Мирона Даниловича чи той колгоспник. Катранник пояснив, що він індус, бо колгосп – то татарщина. «Откаснися своєї душі, стань побігайлом!» Об кусок рельси дзвякнуть, і ти потягнув ногу швиденько, як собака, бо битимуть. Що заробив, не бачиш, ти ж жили собі рви, а другий дурно рукою водить. Міра ж рівна, робочий день, погана витівка, на розор. Тоді Прокіп заперечив. «Не скажіть, витівка хитра. Знаєте, за яку ціну добро з колгоспів беруть?» За десяту часть іще меншу супроти ціни в магазині, де це спродується Капіталізмові не снилося Дідок докинув, що то так сповняється апокаліптичне пророцтво Бо відкривається, як пророцтво сповнено Про сатану і звіра йому службового Про виконавця і жовту одежу, в якій він князює При кінці віків щось що тепер приходить Державні хліботруси і є слугами звіра. недарма ж у жовтому одязі ходять. Мирон Данилович спитав, чи скоро ж кінець світу станеться. І Прокіп відповів, що зовсім скоро. Скрізь по Вороніському селу ходили виснажені приїжджі, торгуючись із господарями. Прокіп привів Катранника до своїх знайомих. Привіталися, як годиться, і розпочали торг. Прокіп не міняв крупу та мішок лузги, а Данилович – два мішки лузги і клунок пшона. Хазяї ще й нагодували подорожніх теплим борщем. Приятелі ледве дотягли свої клунки до станції, прилаштувалися біля стіни, потім стали за квитками. Аж ось облава. На щастя, лузги й пшона того дня не отбирали. Голосно горювали ті, хто втратив останнє борошно, а з ним і останню надію Осторонь стояли головні обдирщики, два в формі установи Круків і два в Штацькому, теж гайворони Хоч в іншому пір'ї, з парткомів, шишки звідти Вираз презирливої нудьги відтягав їм нижні губи коли перекурювали папіроси, відвертаючи обличчя на бік. Ніби їм навіки байдужно, однак з найхижішою густротою темних зіниць стежили грабунок. Чи відбувається чисто, септо без пропусків? Прокіб знову сказав, що через розпорядників виконується воля звіра. Виліз із багна в образі компартії, зразу кинувся на сім'ї людські, розриває їх, бо сказано – звір. І він не останній, будуть зліші, потім всіх придавить один Поставить на всякому спокушенному знак, що думати і що робити Хто відступає – кара Усіх супротивних йому, але вірних Христу, викликатимуть і вигризатимуть з ниви життя, вбиватимуть, як чужих птахів, огнем, залізом, голодом. Подібно тепер робиться. Погірша є люто при останньому звірі. Скибки хліба не дадуть, коли не покажеться знак на лобі і на долоні, кладений від князя, що при дияволі ходить». Тільки вкріплені серцем до церкви врятуються з прірви, однаково, чи православні, чи з других приходів. Тут між нами церкві дано силу зібрати усіх добрих в останні часи спасіння. Держіться твердо, бо сказано, хто вірний до смерті, одержить вінець життя. В годину скорбі смертної відновіть правду перед очима. Мирон Данилович слухав ці слова із жахом, але водночас страшна прірва відступала перед надією на Божий порятунок, дужчий за смерть. Розділ одинадцятий Хуртовина не вщухала і замітала все навкруги. У хаті катранників було холодно, голодно й німо, наче в могилі. Кожен терпів про себе і мовчки конав. Бабуся занедужала найбільше, і всі, забувши про свою біду, припадали біля неї. Уранці Дарія Олександрівна вкинула в горщик жменьку пшона із залишків, щоб хоч посьорбати гарячої юшки. У піч на розведення вогню знайшла трохи тонких пеньків, соняшничну і стару солому. Потім згадала про невикопані біля струмка бурячки і, зрадівши, пішла з лопатою за ними. Удома почала поратися з бурячками, утішаючись, що бабусі може полегшати від бурщу. Діти, закутані в лахміття, стежили за маминими рухами. Раптом Дар'я Олександрівна відчула, що в хаті щось негаразд. Кинулася до Харитини Григорівни, а та вже не жива. Жінка скрикнула в розпачі і гірко заплакала. Діти обступили її і собі заквилили. Була їм стара, як великий янгол, тільки ними й жила, і для них була в неї вся думка й праця. Дарія Олександрівна спорядила бабусю на відхід, поставила свічечку, сказала дітям молитися, а сама заголосила біля померлої того дня в хаті було німо, як ніколи. Діти лиш припадали до відраз з водою, а мати остерігала їх, щоб стримувалися, бо від цього пухнуть ноги. Уночі погано спали. Дарії Олександрівні все снилося, що її чоловік гинув, та провістка пронизала їй груди, мов спис, і прогнати вдалося тільки різкими зусиллями душевними, як закляттям. Діти, вгадавши її страх, також були налякані і все питали, де ж тато. Олена зовсім стала схожа справді на тінь, ручки тонкі, як соломинки. Микола висох і був блідий, як крейда. Лежачи на лаві, сумно казав, що він уже майже як бабуся. Видно, мав знання про свій час. Мати з жахом розуміла, що в її первісткові вже ніби стихло життя. Сама Дарія Олександрівна ходила найхудіша в хаті, але трималася, бо звикла терпіти ще з часів сирійського дитинства. Уранці хтось постукав у вікно. Дарія Олександрівна одразу здогадалася зі стуку, що тут чоловік. Діти кинулися до батька, так і повисли на ньому, а Мирон Данилович подумав, що без кінця втішні діти йому. І Любі, ось побувши далеко в ці дні, відчув, що й не жив без них, що вся душа його тут, і одному без них не варто на світі ходити. Потім враз усі замовкли, згадавши про бабусю. Дарія Олександрівна витерла очі краєм хустки і, взявши чоловіка за руку, повела в другу хату. «Немає в нас мами». Побачивши покійну, Мирон Данилович застогнав від болю, як поранений. Підійшов, поцілував руку померлої і тільки вимовив. «Простіть, мамо», – сказав і знов затих. Почали готувати похорон. Мирон Данилович зробив труну, вирив глибоку яму в садку коло вишень, які так любила мати. Сім'я стояла тісним кільцем над могилою, тихенько проказали молитву та й загорнули труну землею. Розділ дванадцятий Мирон Данилович і дружина взялися до лузги, товкли її та пересіювали, доки постало щось схоже на борошно. Спекли коржі і стали пробувати. Зараз мало вирішитися, житимуть вони з лузги. Чи загинуть? Хліб виявився гірким, але голод перемагав Тому діти їли швидко Один Микола не міг те проковтнути Батько сказав, що добре було б добути малясу Це відходи з виробництва цукру Тоді можна пекти пряники Рано вранці катранник вирушив на цукроварню Дорога крізь навіяні кучу гури, здавалася безкінечною Ось нарешті й димне дворище з огнистими прямокутниками вікон, куди тягнулися й інші селяни Мирону Даниловичу налили тягучу густої рідини, схожої на мед, тільки з нудким запахом Додому йти було вже веселіше, хоч відроломило плечі й гнуло до землі Спекли пряники, але ні гіркота лузги, ні нудота від малясу не зникли Однак їли пожадливо, запивали водою, тоді в шлунку починало пекти і боліти. Наступного дня знов їли малясник, ледве перемагаючи відразу. На третій день діти вже ледве брали те печиво, а батько й мати були терпеливіші. Раптом хтось зашкрябав у двері. Діти здогадалися, що це їхній собака Зорик, який влітку пропав. Зараз він був ходючий і здичавілий, але кинутого шматка малясника не з'їв, і, побачивши, що іншої поживи нема, потрусив геть від дворища. Не став їсти і Микола, зразу ж ліг на лаву, зробився жовтий і темний з лиця, як бабуся була перед смертю. Хоч і нічого не боліло, але нічого не їв, і сильно заслаб. Урятувати його міг лише справжній хліб. Тож батько вирішив ще раз навідатися до млина. Ідучи селом, Мирон Данилович бачив тільки пустки та чув лише зойки над померлими. Біля млинової фортеці було більше голодних, ніж раніше, але борошна їм не перебадало ані порошинки. А все одно дивляться, млин приковує таємними ланцюгами». З воріт вийшли отроходін і Шикрятов із повними мішками. Їхній одяг був припорошений борошном, і голодні не витримували. Кидалися відняти мішки, але налітали міліціонери і розганяли натовп. Катранник, який усе це спостерігав, подумав. Наш хліб вирвали з рук, а ми могли б відняти для дітей, хіба нема чоловіків певних? Однаково загибель Ті, що впали в сніг, сконали Так і лежать А службовцям немає до того діла Під'їхала під і стала вантажити трупи, як дошки. Мирон Данилович побачив, що окрім тісного місця на возі, сподіватися тут нічого. Пішов по городах, куперсаючись палицею й шукаючи чогось їстівного. Знайшов кілька поморожених бурячків і зрадів, усе ж буде щось на зміну маляснику. Трохи пізніше діти охоче сьорбали бурякову юшку. Один Микола не міг побороти слабості. Став, як восковий кістяк, ледве пальці ворушаться. Рано полягали спати. Андрійко прокинувся серед ночі, бо в хаті голосно розмовляли. Це прийшов просити про допомогу далекий родич родини Семенюта, зять діда Гонтаря. Треба було копати могилу і когось швидко ховати. Катранник пішов, а хлопець спав і марив, хвилюючись за батька. Та ось перед ранком Мирон Данилович повернувся і тихо став розповідати дружині про біду. Діда Гонтаря забрали разом із синами під арешт, як куркуля. І ось старий повертається поранений, обмерзлий, цілий тиждень ішов, подолавши двісті верст, і розповів, що привезли їх прямо в тюрму. Там багато людей розстрілюють, ждали вони своєї черги. І ось прийшла пора. Поставили до стінки, стали стріляти прямо в обличчя. Дід пам'ятає зблиск, як тіло ніби електрикою обпекло коло серця. Прокинувся від того, що щось давило на груди. Став врушитися, земля в рот потрапляє. Почав видиратися, як черв'як із ями. Ледве зрозумів, де він і що. затулив рану шматком сорочки, та й зібрався тікати подалі від цього жахливого місця. Раптом убивці повернуться. Але водночас не хотілося йти, бо сподівався, може й сини ще живі, та виберуться, як і він. Стукав по землі, прислухався, але нічого, мабуть, треба прощатися.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 Гірко і страшно на душі Виштовхнуло мене з життя Без ніякої вини за мною І що робити? В одному хуторі діда Гонтаря Прихистила якась бабуся Дозволила переночувати Нагодувала Брів додому ховаючись як звір І з жахом думав Що тепер йому не місце на землі Дізнаються і заберуть Знов на смерть Ця думка його тривожила постійно а рана не гоїлася. Голод же доконав остаточно, тож, заледве дійшовши додому, старий помер. Сьогодні й поховали. Розповівши таке, на прощання Семенюта подякував Мирону Даниловичу і сказав, що старий перед смертю згадував про торішні кагати біля цукроварні. За поміч у похороні катранник може взяти собі один із них. Розділ 13. З лупаткою й нерозлучним мішком поспішав Мирон Данилович до Кагатів, де торік зберігалася картопля. Боявся, що вже інші знайшли це місце. Почалася хуртовина, але це й на краще, менше сторонні очі бачитимуть. Нарешті Кагат. Катранник відгріб сніг і почав копати замерзлу землю. Радів кожній картоплинці, це ж життєві. Для дітей набрав у мішок, скільки донести зміг, а решту обережно прикопав землею та присипав снігом, щоб було непомітно, коли йшов додому з клунком, всіх обминав, щоб не позаздрили й не відняли. Родина неймовірно зраділа такому скарбу, бо в хаті вже забули який смак картоплі. Навіть Микола трохи попоїв. В селі кленоточі люди вмирали, як і скрізь на Україні, їхній хліб і всяку поживу забрано, а самих покинуто на неминучу гибель, бо держава, використавши силу проти них як смертельний супротивник, відняла, крім харчів, також можливість заробити на прожиття стан гірший ніж під час чуми. Картопля вже кінчалася в катранників, і господар никав околицями, чи не здобуде чогось для сім'ї. Холодно і пустельно було навкруги, сум огортав душу. Садиба косаря – суцільна руїна, усе дерев'яни з хати розібрали на дрова. Хата кайданця теж німай порожня, мабуть, господар таки вибрався на Кавказ. На розі вулиці почув розмову партійців про те, що їм видали крупи та яловичину. На колгоспному дворищі в казані варилася страва. Навколо нього зібралися активісти з тугими пиками. Рядові колгоспники, впрягшись як єгипетські дармороби до каменя, відтягали дохлу коняку у степ. Мирон Данилович, подивившись на добробут колгоспників, похитав головою. Такі ж мирущі, як і кожен одноосібник Ось важко застукотіла підвода, навантажена мерцями Їх скидали в яму за селом і неглибоко загортали Так що часом випиналася то нога, то коліно, то вигнута спина чи голова Від дитячого притулку катранник теж побачив процесію Малі тягнули на рядні свого товариша Стерпинулося серце в катранника, дитина Андрійкових літ, ще й трохи схожа на його хлопчика, взявся допомогти малим рити могилку та відчув, що не сила, вибачившись, пішов. А скрізь по дворах мертві покладені на сніг, але комісія байдужа до них перебігає від порога до порога. Мирон Данилович вирішив зайти до колгоспного городника Никифора Самохи, дізнатися, чи живий. А той сидів удома і, отримавши в зарплатню в Радгоспі 5 кілограмів кукурудзяних качанів, тепер намагався їх подрібнити спочатку сокирою та обухом, а потім на самотужки, зроблених із пенька, жорнах. Коли Мирон Данилович зауважив, що таке чудернацьке приладдя треба тільки в Париж на виставку, господар саркастично відповів Чому ж? Я дам і в Париж, хай тільки напис повісять. Завершення ленінізму в селі Кленоточі". Після виставки можна, як подарунок, одвести в Кремль і присудити біля царпушки і царколокола. Буде третє диво цар злидні. Аж ось. До хати увірвалася комісія з обшуком. Ниж порили скрізь. Побачивши саморобний млинок, конфіскували як незаконну мукомельну техніку в межах приватного мешкання. Начальник ще й штраф виписав у 75 карбованців. Самоха скрикнув, що в нього грошей нема, а йому на те пригрозили місяцем тюрми. «Ну, собацюги, ну, скажені картає Самоха, дають качани замісто платні, і їж цілими, хоч задавися, держать на роботі, бо я кожну корморізку полагоджую, як годиться, і всяку машину, держать і душать, чортова сила! Єсть підтримав, так і є». Саме про це він чув від Прокопа в поїзді. Диявол із бісами-прислужниками князює між людьми. Це всім випробування за гріхи їхні. Христос, як господар, бачить, і скоро сповниться час. Хижаки зловлені будуть і вбиті через вогонь, а хто терпів і вірний зостався, одержить білий вінець. Господар згадав радгоспного рахівника, на думку якого вся причина – вусати бузовір, завів в пекло. Жінка Самохи тим часом запропонувала позичити в рахівника грошей на штраф, а сама хотіла з'їздити в місто по хліб. Чоловік сумно відповів, що її туди ніхто не пустить. Селян ловлять як зривщиків і скидають на сніг у яри або завозять у степ замерзати. Повернулися декотрі ледь живі І таке розказували Мирону Даниловичу запала думка про хліб Добрий і чистий Живлющий, як сонце в великій милості Чи в світі немає скибки йому Що весь вік робив хліб Гори його для всіх інших Ну хоч дітям, коли не йому Ішов від самохи з подарунком, двома коржиками з качанів. І все думав про моторошні яри, куди скидають людей. Зводячи подих, стояв і спостерігав, як комісія під'їжджала до чергової хати. Виходить опухли хазяїни з дітьми, у яких понадувалися животи. Жінка лежить мертва в сінях. Обшукачі хотіли ввійти в хату, але, побачивши живі примари, відсахнулися і вибігли з двору. Удома Мирон Данилович застав плач коло старшого сина. Той помирав. Не допоміг і кукурудзяний коржик. Тіло Миколи вкрилося ранами, і дихав він важко. Увечері хлопець ніби заснув, потім раптом підняв руку, зітхнув, як з важкої гіркоти. І стих. Мати припала до сина, батько стояв як тінь, Оленка та Андрійко трусилися від тривоги. Не стало в них брата, що завжди був мирний, з теплим словом, ніколи не крикне. Тільки гляне тихими очима, підужде, думаючи щось ніби зовсім стороннє і гарне. Тоді зробить, про що вони просили. Світив добрістю братик їхній. І навіки такого другого не буде. Вони гірко покинуті без нього. За вечір Дарія Олександрівна стала іншою. Навіть не плакала, а ходила на чесновида. Наступного дня Миколу поховали біля бабусі. Мати до самого смерку лежала недужою а потім рішуче сказала чоловіку, що їде з дітьми в місто по хліб, бо інакше всі поляжуть. Розділ 14. Зібралися в дорогу швидко. Дарія Олександрівна так поспішала, що діти за нею ледве встигали, прощалися болісно, як востаннє. Мирон Данилович відчув себе деревом, яке буря вириває з ґрунтом. Уранці, коли катранник вийшов із дому, Наздогнали його двоє і звеліли йти за ними Мирона Даниловича привели до церкви Там купами лежало зерно і підгнивало У мішках обмерзала картопля Господар жадібно поглинав очима таку кількість харчу Посеред храму стояли Отроходін та Шікрятов. Отроходін за цей час помітно погладшав, а Катранник проти нього нагадував обтягнутий шкірою кістяк. Його очі висвічували невимовну, душевну. Гіркоту. Шикрятов та Отроходін почали звинувачувати Катранника в тому, що він злісний підкуркульник, який приховує церковні предмети, що підлягають конфіскації. Про це їм стало відомо, мовляв, від однієї комсомолки. Вона чула, як дівчина Катерина, що втекла, говорила про Мирона Даниловича й коштовну церковну чашу, яку йому передала. Отроходін не летів на селянина з погрозами і вимогою здати чашу Той хитав головою німу, мовляв, не брав, не знаю Тоді тисячник ударив катранника по голові Ойкнув той І, скручуючись на місці, упав до ніг допитувача Лікті стукнулися об підлогу Отроходін навіть злякався, чи не вмер бува селянин Мирона Даниловича привели до тями, обливши брудною холодною водою і поставили на ноги Отроходін зрадів, що вогник в очах катранника погас І почав допитувати його знову, але змінив тактику Пообіцяв мішок пшениці, якщо селянин скаже, де подів чашу Мирон Данилович дивився на живе золото пшениці Ось хліб Через хвилину можна взяти Тільки скажи, чаша, де Скоро ж смуток прийшов І обкинув думки з гіркотою Щоб так, за зерно, продати А тоді куди? Від неба кара буде Мені і дітям І хто виживе в селі Проклене катранників Місця собі не знайду Краще вмерти Він закрив очі і, звісивши голову на груди, мовчить. Допитувачі поставили й другий мішок перед ним, з борошном. Не витримав, простягнув руку, потім без обвис, як гілка, що надломилася і зів'яла. Отроходін зрадів, що подіяло, і подумав, з'явиться сам і проситиме. Хлібороба підвели до дверей і викинули через хідці на сніг. Ледве отямився Мирон Данилович, піднявся як каліка, поволі побрів, дивуючись своїй стійкості перед недавньою спокусою. Мабуть, я переступив якусь межу, легший зробився. Додому катранник ішов уже під хуртовиною. Раптом почув крик. Це голосила на вулиці жінка, благала людей вбити її. Хтось пояснив, що сім'я цієї бідолахи отруїлася макухою, до якої господиня додавала бадилля на збиране з осені. Між травою попалася блекота, от всі й потруїлися. Селяни вирішили одвести жінку додому». А там по хаті скрізь кров, і на лаві лежить зарізана дитина Чоловік із безумними очима щось смажить на сковорідці Жінка впала йому до ніг і вмерла А божевільний вискочив на двір і помчав степом у заметіль Селяни так і не змогли його наздогнати Коли кубка хліборобів вже розходилася по домівках до них підійшов селянин із сусіднього присілку і спитав, чи не дають у млині борошна. Дядьки зло з нього посміялися, а прибулець повідомив, що завтра до млина багато хто збирається. Треба взяти хліб, хоч би й силою. Треба вранці йти війною на млин, бо кволоси діти могилки множити, подумав Мирон Данилович, дивлячись на горбки з хрестами у своєму саду де поховані найдорожчі йому люди. Інші також нібито збирались наступного ранку напасти на напівсонну сторожу і забрати зерно. Розділ 15. Починало світати. Люди виходили з клин і їх було більше, ніж сподівався Мирон Данилович. Ішли за сніженим степом і стиха розмовляли. Один чоловік сказав – «А що, коли б з дітьми опухлими поїхати і стати в сніг під Москвою, не відходити, поки не оддадуть наш хліб для маленьких, поможеться чи ні?» Інший з гіркотою відповідав, «Кому ж поможеться, коли звеліли наших не пускати в Росію? Завертають, там серця нема, камінь під ребром, сюди прислали своїх цей страх робити». Катранник ішов і думав, що якби були дружини й діти вдома, відмовили б його йти. Але йде він не стільки заради честі, а з безвиході? Що, як його рідні, приїдуть із міста без здобутку, голодні, хворі, як тоді вони виживуть? Страшний край життя, мов прислон, при безодні, зовсім близько. Тут же, куди всі йдуть, є хліб, треба брати його, сьогодні, негайно, і можна продержатись. Мирон Данилович ледве брів по снігових заметах. Не виголоджений, він би випередив багатьох. Сьогодні ж охлявши, відстав і мляво борсається в сніговинні. До млина, як струмки, звідусіль стікалися люди». Забачивши людей, Варта насторожилася, але не знала то самовільний похід, чи може начальство переганяє кудись населення. Вона звиклася з неприродною і неглуздою владущістю начальства. Коли ж охоронці зрозуміли, що це напад, стали розстрілювати селян із близької відстані. Поранені вбиті падали, а ззаду набігали нові, відчайдушніші у своїй безвиході. Хвиля селян грозила затопити вартових, але начальник скомандував виставити кулемети і відкрити вогонь. Дядьки падали, як скошене колосся, загрібаючи руками землю. Дехто пробував підвестися, щоб вийти з місця погибелі, того дострілювали і вже падав назавжди. Без милосердя косили навіть тих, які, не дійшовши, близько спинялися і стояли приголомшені, втекти не було сили, а лягти не здогадалися. Не думали, що також їх далеких від брами вбиватимуть. Мирону Даниловичу, який спостерігав розстріл беззбройних, усе здавалося сном, маренням. Почався відступ, який обернувся безладною втечею. Селянам стріляли в спини. Одна куля поцілила в ліву руку й катранника. Він затулив рану рукою й поспішив додому. Кров спочатку текла, а потім запеклася. Чоловік здогадався, що куля пройшла наскрізь і вилетіла, отже, можна обійтися без лікаря. Ледве добрів до хати, упав і заснув, як убитий. Потім встав, обробив рану йодом. І перев'язав. Увечері, похитуючись, пішов за рештками картоплі до кагату. На околиці побачив, що рідко хто хоронить мертвих. Неспроможні люди. Розділ 16. Поїзд спішить мимо мертвих і мимо живих. Більшістю теж приречених, хоч намагаються вийти з морозної пастки». Дарія Олександрівна з дітьми приїхала до міста в досвіта. У потязі наслухалися чимало жахіть, від яких мороз біг поза шкірою. Застукають кого в місті біля ларка з хлібом, пруть на грузовик і в степ. На сніг викинуть кілометрів за сорок. На вокзалі цегла й залізо, брязкіт і галас. Натовпи спішать і ніхто ні на кого не гляне. Волочачі важезні чемодани, пріють командири й партійці в шкірянках, снують службовці в недорогих, але страшенно вигладжених пальтах. Окремо робітники – худі у засмальцованих ватниках і кепках. Селяни, обідрані й брудні після ночівлі в підворіттях, виглядають як вихідці із могил. Їхні напівживі тіла – Скрізь навкруг вокзалу, під парканами, тягнуться голодні до магазинних вітрин і вмирають. Давно не була в місті селянка і вжахнулась, подумавши женуть, байдужі навіки, для іншого камінь морозний, і, хто вмре, променуть, мов не бачили. Партійщина високого рангу і звання з яскравими зірками на кашкетах і грудях, позиркує у виразі кисловато-погірдливої нудьги крізь шибки легкових автомашин, що мчать пришвидшено, бо ніколи позиркує на трупи, розсіяні по вулицях і відвертається випасеними обличчями. Страшенна зайнятість! Треба спішити на хронічні засідання в хмарі тютюнів, і виголошувати без кінця промови про будівництво щастя в перервах, згромадившись коло буфетів, підряд перехиляти по стопотці і заїдати корейкою, і рибцем, і копченою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 Ще ніколи в світі ніде під місяцем ніяка істота жива, не купалася в неправді, як червона партія, мов колосальна безрога в калабані, впивалася й вимазувала боки і.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 Довго водила дітей морозними вулицями, придивлялася, куди прямують інші голодуючі. Але до заповітного прилавка того дня їй дотовпитися так і не вдалося». Тисячні черги стояли біля комерційних магазинів за хлібом. Жінки, чекаючи, оповідали, як важко працювалося в місті по заводах, як заводські комсомольці обшукували селянок-заробітчан, зривали з них хрестики, топтали в грязь ікони. Одна жінка згадала, як такий активіст зривав з неї хрестик і кричав «Я тебе задушу, гадюка, ти зачем я так дурман носиш?» Говорили нишком і про те, що голод цей штучний І спеціально для винищення селян придуманий Дарія Олександрівна, нахилившись до Андрія Спитала, чи чув він про хрестики Той відповів, що чув Тоді мати сказала Не станеш хрестики з людей зривати? Глядиш, інша кривда забудеться А така? Ні. Пам'ятай, що кажу. І хлопчик пообіцяв пам'ятати. Люди в черзі штовхалися, кляли владу й голосно нарікали, що стоять тут днями, а хліба взяти не можуть, і що немає вже сил. Потім стихали і розмовляли між собою. Жінка в береті розповіла, що вона недавно із села чоловік вивіз, бо вже доходила, з зіллям тільки й живилася. Двох дітей врятувала, а двоє вмерли». Та й живі були, як трупики, опухлі, із порепаної шкіри вода стікала. Саме тоді приїхав чоловік, роботу знайшов і хліба трохи роздобув. Сюди привіз і радився з лікарем, а той йому сказав, що виголоднілих треба годувати потроху, бо як наїдяться зразу, помруть». Цілий місяць тримав чоловік сім'ю на дієті, не давав наїдатися, а жінка думала, що він це робить зі злим наміром. Тільки коли видужала, зрозуміла, що даремно його звинувачувала. Інша молодиця, послухавши, розповіла, що їй було не краще. Чоловік помер від голоду в селі, а сама вона подалася до міста і влаштувалася прибиральницею в школі. А як жили раніше, дивно тепер згадати. Чоловік був із багатого роду, але зробився активістом у селі. Не з користі, а тому, що повірив так треба для добра трудящих, усіх обдирав і стягав останнє, думав, щоб для колгоспу краще. Люди плакалися, казали, до всіх прискіпується і обдира, що він з нами робить. Нема від нього рятунку нікому, стяга посліднє з нас. Одного діда до нитки навіть обідрав, усе одно називаючи. Під куркульником. Жінка ж тоді вірила разом із чоловіком, що так треба. Коли хто заводив мову про мертвих від голоду, вона їм вгідливо відмовляла. Чесні тепер не вмирають, то тільки куркулі і ледарі. Мій чоловік не впаде, він працює. А виявилося, що над усім є суд якийсь, по великій правді. Хоч і мав чоловік цієї селянки, що їсти в хаті. А таки і він упав, і вмер. І жінка розпачливо додала, що в усьому цьому винні ті, Котрі були прислані в наші села для розгрому. Вони душу моєму чоловікові отруїли, та багатьом, як він, Його погубили, і других через нього. Сусідки горювали з нею». Жінка в хустині, помітивши зграйку метких підлітків, поскаржилася, що треба бути обережними, бо тут тепер крадуть гроші. До розповіді про активіста Андрій мало прислухався. Коли ж перейшла мова на розбійників, він нашорушив слух. Жінки скаржилися, що таке лихо, Привіялося від чужих, бо злодійства ані в місті, ані в селі зроду не було. Жили без злодіїв, аж тепер набігло їх звідкись не встережеш нічого, все потягнуть, ледве отхилися на хвилинку. Знову почали бідкатися селяни, що з усіх боків їх обкрадають. Скоро люто забушувала метелиця, з посвистом і шумом погнала морозну димряву повсиві будинки. Люди, никнучи, затуляли обличчя, ставало холодніше. Поглядаючи на хлібний кіоск, катранники жували домашні малясники з лузгою, привезені в торбинці. Багато опухлих людей відходили від черги і помирали під парканами». Повз них байдуже поспішали шишки Звилиняли ми від проведеного в допиті й мученні б'язнів безсонні Один з них проходячи безвиразно промовив крізь зуби Поглядаючи на голодних селян Працювати не хочуть, лізуть по хліб Ці слова вжалили душу Дарії Олександрівни Але вона не насмілилася сказати нічого тільки в думці вилаяла Хай вам так світу бачити Як нам робити не хотілось Тільки знаєте жили з людей тягти А працю їхню з'їдати В виродки Щоб вам добра не було Настав вечір Черга зморила всіх, І люди потроху куняли Чути було тиху розмову двох горожан на вигляд учителів про те, як розкошує хазяїн та його прислужники. Один навіть докинув бувальщину про те, як вождю, коли той обідав, доповідали про численну загибель людей. Він квапиться, як їсть, голову опустив і слухає члена ЦК, який аж тремтить, доповідаючи «Смертність масова, вже мільйони!» У цю мить був клопіт із дрібною жилкою водбивній. Хазяїн не міг одразу перегристи і морочився, бо влізала між двома сусідніми зубами. Витягав і ловив на гостряки, щоб скоріш перекусити. Коли ж перетнув її, ковтнув кусок, враз спорожнив стакан і косо огризнувся, обтираючи вуса. «Не говоріть мені про це, в нас людей досить!» і знов задвиготів виделкою і щелепами. Дарія Олександрівна мимоволі дослухалася до цієї розмови. Далі один з учителів смакував, як розкішно хазяїна та верхушку годують зі спеціальних господарств. Літак возить свіжозарізаних барашків для шашлика, чого, звичайно, не передбачено в капіталі Маркса. Лікери всюди, де їсть, де спить, де бриється. В кожного подібний едем Крім спільного всім заведення для ночі Але то дрібниця Пасуться при мечі революції І гріють казан Сатанаїла недарма ж передвіщено Воцарення Бельзебула Чиї служники, ніби змії Гристимуть життям. І Дарія Олександрівна Подумки погоджувалася Що все це чиста правда Раптом Відчула наближення якогось лиха І справді Скоро пригуркотіли вантажні авто І міліціонери почали вихоплювати з натовпу всіх, хто нагадував селян Обшарпаних із торбами, кидаючи їх на платформи, де вже чекала варта Дарія Олександрівна одразу ж потягла дітей до дірки в паркані Пролізла в неї сама і побігла з дітьми в садок Потім на другу вулицю Позаду розлягалися крики жінок і дітей, тягнутих і киданих на тягарівки. Катранники блукали до півночі, поки не натрапили на лісний склад. Обминувши сторожа, проскочили у двір і, знайшовши між дошками притулок, залишилися там до ранку, потерпаючи від голоду та холоду. Марилося, що переслідувачі близько, що невідомо, як бачать і стежать, і коли прийдуть, тоді неминуча смерть Наступного дня мати та діти знову мучилися, пристаючи до різних черг по хліб, Але скрізь була товханина і людському натовпу здавалося нема кінця краю Зрештою Дарія Олександрівна зрозуміла, що сподіванки марні Можна тільки пропасти, як тисячі інших Якщо вже вмирати, то краще дома, а не на вулиці Вирішили повертатися Поїзда треба було чекати цілу ніч Але на вокзал селян не пускали Родині довелося знову ночувати на лісовому складі Сторож, мабуть, бачив жінку з дітьми Але добра душа мовчав Ще й соломи для них насипав на вокзал катранники прийшли зарані і ледве трималися від виснаження на ногах. Мати думала собі, це вже смерть дивиться. Людей було як у мурашнику, старі й малі, жінки й чоловіки в злиденному лахмітті, аж раптом щинився якийсь рух, пасажири потяглися до сарайчика, бо там повісився селянин. Вокзальний черговий. Відповів на це повідомлення мовчанкою Таке тепер траплялося щодня А ще й дітей щоночі хтось викрадав Бо десь поряд була страшна м'ясорубня Куди й дорослі часом потрапляли Яка не була зморена і затерпла Дарія Олександрівна Стоявши недалеко, її ніби огнем в серці вдарило від тих слів Жінка міцно обняла дітей і суворо наказала їм не відступати ні на крок. Розділ сімнадцятий Катранник після невдалого наступу на млин занедужав і не зміг піти по залишки картоплі в гарну погоду. Коли ж вибрався до Кагату, щинилася заметіль. Ледве дійшов, а поки розгріб Кагат, то вже геть утомився. Багато картоплі погнило. Набрав трохи, на тиждень вистачить юшку зварити. Вернуться рідні, Буде чим нагодувати. Мирон Данилович уже починав тривожитися, чого ж їх так довго немає. Вертаючись від Кагату, катранник бачив село в тіннях, мов погорілий острів. Не було ані диму з печей, ані голосу худоби, ані гомону людського. Тихо, наче то не хати стояли. А труни, Підходячи до своєї вулиці, забачив навпроти власного обійстя сани, біля яких стояли його вороги – Отроходін і Шікрятов. Вони, сміючись, розглядали пустку, думаючи, що родина вже вимерла. Коли ж поїхали, Мирон Данилович тихенько увійшов до хати і одразу взявся варити картопляну юшку, бо нестерпно мучив голод. Уже марив хлібом і тягнуло до млина, хоч рані вона ще не зажила, а раптом все-таки будуть давати борошно Після обіду ліг відпочити, аж ось почув кроки й гомін у дворі Схопився і побачив на порозі змарнілих дружиною дітей Притулилась йому до грудей дружина і тихо-тихо заплакала І діти до тата підходять, припадають до його ліктів І собі ласкавої уваги ждуть Дарія Олександрівна поскаржилася чоловіку, що хліба для них у місті немає, а тих, хто дуже хотів щось купити, відвозили машинами в степ на загибель. Мирон Данилович поділився й своїми бідами. Попоївши, змучена родина полягала спати. Уранці катранник знову побрів до млина, людей знову було, як тіни в ліску, і скленоточі з сусідніх сіл. Трупна підвода рухалася посеред живого кладовища, погребники скидали мерців, як снопи, і відвозили до ям. Там покійників пересипали вапном, щоб переїдало зводянілих, і накидали нових. Дехто з тих, що потрапили на цей труповіз. Були ще живі. Мирон Данилович жахнувся від такого видовища. Не хотілося б так закінчити життя. Вартові байдуже позирали на людей. Час від часу з млина виходили партійці з мішечками і, сівши на сани або віз, швидко зникали. Мирон Данилович, як і інші, заворожено дивився на браму. Але жодної звістки звідти не було». Раптом здалеку пролунав якийсь брязкіт, і хлібороби обернулися йому назустріч. Той йшов якийсь незнайомець із сусіднього села із виліпленим із снігу ящиком, що нагадував труну. Поверх чорної та обідраної сорочки він весь був обгорнутий залізними ланцюгами, які страшно брящали. В очах та виразі обличчя чоловіка читалося «Божевілля». Незнайомець підійшов до брами млина і почав співати. Заразар за казар наварив ціпів, празник пошив, на кості надів рудою, запив. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Заразар за казар кому на, кому ні, кому труна, кому сніг. Ой-ой-ой-ой. Вартові вмить зблідли від такої пісні і почали бити божевільно лозинами, але він тримав свій гробик і розкривши просив «Сюди всипте, борошна, для діток». Чоловіка втягли у двір і вкинули в якийсь напівпідвал. Катранник ішов додому, його мучила тривога. Раптом побачив обгризений кінський кістяк, і щаслива згадка спала йому на думку, колись бачив, як умерзлу землю закопали здохлого коня. Це міг би бути порятунок для всієї родини. Мирон Данилович заскочив додому. Зібрався і поспішив на те місце, хвилювався тільки, щоб хтось раніше не знайшов. Лише опівночі натрапив на рештки коня. Катранник зрадів неймовірно, і хутко посік на шматки, кращі шматки забрав, решту сховав. Удома всі повеселішали, бо м'ясо не встигло зіпсуватися. Зварили суп, були такі голодні, що їли, перемагаючи відразу. Це був рятунок для родини. Через день катранник знову пішов по конину, але біля того місця вже вештався якийсь чоловік. То був старий односельчанин Пилип Гільчак, слабкий і тихий чоловік. Він теж дізнався про мерзлу конину і, зустрівши Мирона Даниловича, злякався, що той сильніший і його прожене. Тоді старому з жінкою та дочкою смерть, а до того вже п'ятеро дітей померли». Катранник заспокоїв селянина, пообіцявши поділитися знахідкою. Кониною катранники прохарчувалися в лютій смузі зими. Рідко й виходили з хати знесилені, а на душі від чорної безнадії було ще важче. Усі потроху й занепадали. Одного разу катранник вийшов на вулицю. Двори були пустельні, у багатьох із них непоховані мертві. Усі сарайчики, клуні розібрані, спалені Ні людського голосу, ні пташиного галосу, ні собачого гавкоту Серед сніжного обширу стирчать руїни, мов після чуми і пожежі Що пройшли нероздільно через село, а сліди притрусила зима Мирон Данилович зазирнув в одне вікно, а там самі мертві Стало моторошно а де ж люди? Живі, знані? Селянин пішов до хати пічника. Там була пустка, як і усюди. Інакше це місце виглядало, бо десь біля великих тополь на обійсті схована церковна чаша, що була вмістилищем огню і світла небесного. Прошепотів катранник. Відпусти, Боже, злочинства мої. І пішов далі. Дійшов до середини села, побачив активіста кампанії, члена партії «Безрідного» і ображено подумав, що йому? Їжа є, віднята від сиріцьких ротів. Але раптом активіст з вигляду здоровий і сильний впав замертво. Від чого дивується стоячи, як укопаний, Мирон Данилович? І харчіє у чоловіка, і здоров'я, а глянь, помер». Мабуть, від того, що кругом гинуть, або таємну труту розсипану скрізь для всіх. А від квартир, присланих з гори партійців, вітрець доносив спокусливий димок від їстівного, що готувалося в печах. Катранник занепокоєно подумав про свою сім'ю. Перебути з місяця, бо до кінця морозів, і що далі? Новий врожай далеко, а то б хоч колосок сирий підживив. Доємо конину, тоді край. Розділ 18. Проминув кінець зими. Сім'я катранників із нетерпінням виглядає крізь шипки. Мирон Данилович ледве ходить, і дружина схудла ще дужче. Діти снували по хаті сонними тінями і нишком терпіли. Підстаркуваті стали діти і поважні, не всміхнуться, тільки очима світять так скорботно так чудно, ніби до цього світу неприналежні. Животики їм роздулися, тому часто лягають відпочити, гризуть усе, і скалку від конячої кістки, і папір від коробки з ячмінної кави, бо любий сам запах і смак». Батько, хоч ноги в нього спухли і вкрилися виразками, зібрався в поле поздобич, коли потеплішало. Пішов короткою дорогою повскладовище. Ледь присипані землею, приховані тепер виступали то однією, то іншою частиною тіла. І Катранникові аж млосно зробилося від такої моторошної картини, тож він відвів погляд. Гірко подумав. Чого хотять руїнники, що вдерлися з назвою будівників світла? Самі ж приблуди найняті мучити, і тих хлібороб, від старих предків, мусиш гинути з родиною, букувачі гріха звеліли кожному виконавцеві своєму вбий душі. А так мало ти хотів дрібного місця під небом, трудячись на клинчику землі, кормити дітей і одягати». Відчував Мирон Данилович, як парувала нива Але хто ж цього року прийде її засівати? Нема сіячів, тільки круків повно Катранник побрів додому і розповів родині про побачене В Андрійка виникла думка ловити птахів на поживу Батьки погодилися, бо конини найскупішими пайками вистачило б лише на тиждень-другий Наступного дня Андрійко випросився в батька й собі піти на обхід. Ідучи до річки, побачили темний димок від землянки. На пустищі біля цієї хатки Андрійко помітив напівзасипану землею яму з людськими кістками. У катранника в грудях похололо, вбито когось і з'їдено, а кістку в яму. Тоді вже зляканими очима поглянули батько і син на землянку та страшний дим, що від неї підіймався. Мирон Данилович заборонив Андрійку підходити до такого місця, бо там, напевне, живуть божевільні, які здатні вбити. Кілька днів минуло в якомусь напівіснуванні. Усі розмови скінчувалися згадками про хліб та різний харч. Конина скінчилась і підступив давній страх загибелі Мирон Данилович вирішив піти далі у степ і пошукати дрібного звіра на поживу Дорогою зазирнув на колгоспне поле Там здоровіші дядьки сіяли, дехто нижком набирав зерна в рот пожувати Наглядач ходив між них і грозив за таке судом Катранник подумав, що колгоспники теж хліба не бачать Недовго ж і на сирому зерні протягнуть, також помруть. Пересилюючи в тому, селянин пішов далі, але скоро знову ліг на землю відпочити. Мимо проїжджав трактор. Тракторист однією рукою кермував, а другою сипав у рот соняшникове насіння і лузав. Проїжджаючи повз Мирона, сипнув і йому трохи насіння, поки наглядач не бачив. Катранник полущив трохи соняшника і підкріпився. Решту зібрав як скарб для сім'ї. Раптом почувся крик. Дозорець волік партійного колгоспника Гудину за те, що той сховав жменю зерна в картузі. Мирон Данилович дивився на це здивовано. Не було зловтіхи ніякої, тільки чудно, бо сільські привладники йдуть під колесо, що самі розкрутили. Сніг зійшов Люди никали по степу В пошуках чогось їстівного А серед них і катранник з Андрійком Маючи при собі торбинки І ціпочки Натрапляли на мишучі запаси зерна й вигрібали звідти колоски Якось натрапили На мертву бабусю Поруч із якою лежав кошик із колосками Шукачі Постояли мовчки Знявши шапки Потім уже хотіли йти але батько роздумав і забрав колоски, бо як не вони, то інші прийдуть і візьмуть. А для сім'ї жменька зерна – то вже рятунок. Деякі зілля бачили, теж рвали, збирали сторішніх грядок картоплинки та бурячки, також знайшли кілька ховрашиних нір і горобиних гнізд у покинутій садибі, думали, що треба спробувати вловити якусь звірну чи пташину. Додому поверталися поволі. Мучила задишка, сукровиця точилася з ніг Розділ 19. Увечері батько і син прийшли до однієї з покинутих садиб ловити поснулих горобців І їм таки вдалося спіймати кілька пташок Удома вирішили варити суп Оленка мало не зумліла від жалю за бідними істотами, але їсти щось треба було із зерна, лузги й різного зілля вирішили спекти маторженики, щоб протягти хоч тиждень. Смак тих коржів був тяжкий і прикрий, хотілося хоч шматок справжнього хліба. На душі було недобре, нудило. Знову батько пішов на пошуки харчу. В одній із покинутих садиб під акацією побачив підлітка, який намагався вловити в сільце шпака. Мирон Данилович вирішив спробувати і собі таке Зробив ловецький пристрій і пішов разом із сином до шкільного подвір'я, де завжди було багато птахів Розставили пастку і довго чекали Одного ж пака таки вдалося зловити, але потім він вирвався Батько і син сумно побрели додому без здобичі Тільки день згаяли Вирішили спробувати пастку на ховрахів Змайстрували для цього хитру пастку, яка злякала Дар'ю Олександрівну, страшна, що нагадує, як мучать людей в таких пастках Уся родина погодилася, що так воно і є, пропадають вони в пастці якогось хижого звіра Через негоду і слабкість Мирон Данилович та Андрійко вийшли в степ тільки на третій день там таких мисливців, як вони, набралося чимало. Довго сновигали батько й син, поки знайшли ховрашину нору. Заходилися носити воду з калюжі й заливати звірка. Збилися вже з ліку, скільки відер принесли, а ховрах не показується. Коли ж перестали пильнувати нори, звірок вискочив і побіг. Довго за ним ганялися, поки таки Мирон Данилович не поцілив його зі своєї зброї». Ховраг писнув і припав до землі, на сам кінець невиразно ненависницьки, зирнувши на свого вбивцю. Від цього погляду тварини катраннику стало моторошно. Ловці прийшли додому втомлені й прилягли відпочити, поки жінка варила юшку. Поки спочивали, принесли лист від косаря Калинчака, який кликав на заробітки на Північному Кавказі, де сам облаштувався. Катраннику аж полегшало, значить є куди тікати. Однак Дарія Олександрівна, згадавши недавню подорож до міста, сумно заперечила, що нікуди з малими з рідної домівки вже не поїде. Тож поки що мандрівка відклалася». По обіді катранник знову пішов із мішком за село. Людські тіні снували всюду, подаль одна від одної. Здибав кагат, де колись були білі буряки, і знайшов кілька напівгнилих». Повертаючись додому, знову натрапляв на безліч трупів Навіть гробарі вже ледь-ледь волочили ноги, збираючи померлих Нажаханий побаченим, Мирон Данилович вирішив таки спробувати щастя на Кавказі Жінка відраджувала, але робити було нічого Надій на порятунок уже не лишалося І родина зі смутком провела свого годувальника в дорогу Усі – Плакали. Катранник теж тривожився і на силу розлучився із сім'єю. Дорогою до станції знову бачив опухлих людей, що лежали скрізь на землі. Боявся, щоб і самому тут не впасти. На кладовище якийсь чоловік рив яму з останніх сил. Коли пішов за покійником, прийшли двоє дядьків і вкинули в ту яму свого мертвого. Повернувся чоловік, виританим яма зайнята. Подумав, подумав І став рити нову Потім не вистачило сил Селянин поліз у яму Посунув чужого І поклав свого Помиряться там Взявся засипати обох Усюди по селах та хуторах бачив Мирон Данилович замість хат лише пустки, наче пройшов усюди демонський смерч. Тільки вози грубокопів гуркотіли по вулицях, збираючи мертвих, а часто густо й напівмертвих. На станцію селянина не впустила бригада комсомольців. Довелося йти пішки в район. Катранник ступав, зібравши сили в одне прагнення – Неодмінно дійти. Розділ двадцятий. У районі хлібороба страшенно здивував напис на брамі величезного подвір'я «Союз хліб». Чому союзний? Виходить, то хліб союзу з Північчю, звідки накази йдуть? Який союз, коли забрано хліб, а ти вмирай? Мирон Данилович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 ні, і хліб, і люди гинуть Хто наказав? Сильна варта обступила пропадущі піраміди Уся з гвинтівками По-чужому говорить Селяни, гірші вже за жбраків, наче заворожені Дивилися на хліб, який їхніми руками був вирощений І від їхніх жеротів забраний У місті теж було багато померлих Ніхто їх не прибирав. Службовці з огидою оминали чи переступали трупи, ніби це були дрова, що перешкоджали державній справі. Деякі ще й знущалися з жалюбних прохань ледве живих селян, дражнячи їх з вікна шматками хліба. Прохачі, зболівши нервами від марного ждання, відходили геть. В одному магазині пощастило катраннику купити кілограм капусти, колись моченої, а тепер сухої й несвіжої. Видалася смачнішою від десертів. Сховав запас її в торбу. Мирон Данилович зрадів, що може ще й добереться до Кавказу, маючи запас їжі на три дні, а там можна у знайомих грошей позичити – Ледве протиснувся в поїзд, одразу ж ліг, а прокинувся в лихоманці, певно застудився дорогою. Надвечір потяг прибув на вузлову станцію. Тут пересадка і знову безкінечне чекання». На площі людський мурашник, змішаний дивним чином із жебраків та партійних. Остенні гидливо поглядають на сірих, особливо селян, які конають згідно з рішенням столичного партійного керівництва. Швидко пройшла чутка, що в одному магазині є комерційний хліб. Мирон Данилович і собі проштовхнувся в чергу з однією думкою – їсти. Сподівався хоч на шматок хліба Потім сказали, що даватимуть кільку Що ж, довелося погоджуватися хоча б на це Зморені в черзі люди не щулися, як набігли машини з облавою Катранник затерп Був би здоровіший, кинувся б тікати, а так просто стояв і чекав Наче вовки овець хапали міліціонери-селян і запихали на платформі. Потім швидко довезли на станцію, завантажили в товарні вагони, замкнули наглухо двері й помчали. Невдовзі потяг зупинився, звідкись почулись крики і повалив дим. До кожного вагона вскочило кілька охоронців. Посунув потяг і скоро знов пристиг. Прикро над краєм глибокого провалля, відкіль полум'я вибивалося, ніби велетенськими шматками розірваної тканини, крізь дим клубочений по млистій широчині. Охоронці брали селян і викидали у це полум'я. Хто сунув по-крутому, чіпляючися за нерівності, а хто котився чи летів униз, всі зникали в огнищі. Ніч пронизували зойки». Мирона Даниловича теж кинули. Він судомно намагався вчепитися за крутий схил яру, але ніяк не міг. Падав у задушливу димряву яру, боляче вдаряючись і упікаючись. Аж раптом потрапив у вогке гнилище на Дніяру, швидко поліз на чотирьох, як звір із цього пекла, чув моторошні крики скалічених людей, бухало огнище, багато селян згорало у велетенській печі-прірві, над якою стовпи диму вставали, мов, над фабриками». Потяг підвозив туди нові натовпи, скидані вартою. Падали вони і калічилися раніж, ніж стати здобичу огню від шпал і обополів, облитих смолою. Ледне не непритомнюючи, катранник повз по-під заваллям. Палило й душило димом, аж раптом натрапив на щось обгорнуте тканиною. На диву й на радість, це був справжній хліб». Житній, вся істота припала до знахідки, вся з болючою хижістю голоду. Мирон Данилович відломив шматочок, пожував, бережучи кожну крихту, решту сховав у торбу. Хоч хилила страшна слабкість, він переміг її і рушив чим з того пекла. Коли йшов, перечепився об мертвого, опаленого і скаліченого чоловіка – Ужахнувся, здогадавшись, що це йому належав знайдений хліб, і вирішив катранник зробити послугу нещасному, поховати його. Закінчивши це, обережно пішов далі, увесь час озираючись і боячись, що не здоженуть. Розділ двадцять перший. Уранці Мирон Данилович дійшов до дрібного полустанку. Робітники на платформах рівняли дошки – Машиніст клопотався біля паровоза Тоді попросив селянина, щоб допоміг, бо людей на станції бракувало Катранник спочатку не довіряв залізничнику, але повагавшись трохи погодився, бо той пообіцяв підвести на паровозі Працювали кілька годин Мирон Данилович так утомився, що аж хилився Машиніст, який назвався Петром, запросив перепочити і пообідати з ним, почастувавши Катранника хлібом і картоплим по обіді Петро запропонував Мирону Даниловичу їхати з ним на склад. Там машиніст скаже начальникові, як селянин його виручив, розвантажать вагони і на Кавказ. Катранник зрадів, це ж йому туди, тож відпочивши, вирушили. У дорозі відверто гомоніли про владу, яка повсюди душить трудящу людину, про несправедливість. Машиніст з докидав. Вони лютують, бо народ розглядів їх, що то мучителі з чужої служби. Тепер хотять затопити кров'ю людської очі. В них це готове». І партмішок, і партзав'язка. Мандрувавши, надивився я. Нищать хліб й розоряють до смерті. В начальство ставлять непридатних, щоб більше біди було. І розповів Петро, як на одному зернопункті, в поспіху, зсипали усе зерно разом, і жито, і ячмінь, і просо, і гречку, хазяї. А в іншому місці – Виставили охорону біля напівзогнилих буряків, щоб людям не давати. Гора буряків стліла, і купу голодних біля неї постріляно. З того ж і видно, ворожі виродки на горі царюють. На степовій станції Катранник довідався, що недалеко в совхозі наймають конюха. Вирішив зостатися, бо тут уже точно робота була. Подякував сердечно дорожньому приятелеві. І попрямував спробувати щастя. У совхозі перш за все спитали, чи добрий він конюх. Мирон Данилович запевняв, що все життя біля коней і знає, як їх треба доглядати. Роботу одержав непогану, хоча платня була невелика. Трохи грошей і трохи кукурудзяного борошна. Також давали юшку. Перший спечений із отриманого борошна хліб їв як торт. І все одно по-тваринному хотілося ще і ще. Але, думаючи весь час про сім'ю, намагався заощаджувати гроші й борошно. Хоч і мав катранник харч, але, як і всі в тому совхозі, підупадав клас. І хирів. Відчував, що після пережитого в горючому проваллі страху щось у ньому надломилося, було збито з життєвого коріння і круга. Якось завітав до Мирона Даниловича місцевий низовий партієць Домбровський і запропонував промисел наганяти совхозних лошад на каміння, щоб вони калічилися і потім їх можна було дорізати та з'їсти. Катранник, хоча й було шкода тварин, погодився, але й цей одноманітний харч не рятував від слабкості та хворобливості. Згодом Мирон Данилович послав додому трохи грошей, не знав, що правда, чи дійдуть. Але враз спіла біда, облік усіх, хто сільськогосподарських районів. Катранник не мав потрібних документів, тому його звільнили. Знайомі порадили їхати до Білорусі. Знову на поїзд, знову штовханина, гамір, черга. На одній станції відчув, що зовсім знесилений і хворий. Чекаючи поїздів по вокзалах, постійно наслухав історії про арешти, висилку в Сибір і думав: "Скрізь горе, скрізь наруга". Пекельна наруга над душею. Виходить, так і справді панують найчортячіші вороги неба і вірних, розруйновують життя і серця, аби обернути люд в заражений скот і тягти з нього кров безперешкодно. Це правда. Це правда про татарщину москвинів. Знову вліз у якийсь потяг і подався шукати. Долі. Розділ двадцять другий. Увесь берег річки був поділений між хлопцями із села. Вони вигрібають грабельками черепашки. Здоровенний гриць, де побачить, що пожива знайшлася, відбирає її у хлопців. Прогнав і Андрія з його товаришем Олексою Кріликом. Діти розмовляли про те, хто з якого місяця голодує. Олекса вирішив, що тепер місяці треба називати по-іншому. Грудень – трупень, січень – могилень, вересень – розбоїнь, жовтень – худень, листопад – пухлень, лютий – людоїдень, березень – пустирень, квітень – чумень. Андрійко приніс додому здобич. Мати зварила мушлі, син їв із задоволенням, а Оленка зовсім знесилена – Ледве торкнулася і не хотіла більше, як її не вмовляли Мати журилася, дивлячись на хворобливу доньку І згадуючи чоловіка, від якого довго не було ніяких звісток Наступного дня Андрій пішов ловити рибу з Олексою та його батьком Але таки нічого не впіймали Коли підпливли до берега, старому крілику стало погано Хлопці злякалися і побігли по матір Олекси Поки та прийшла, крілика, ще напівживого, забрала підвода гробокопів, щоб не вертатися потім іще раз. І кинули його в яму. Коли Андрійко повертався додому, побачив, що у двір забіг собака. Вирішили з Дарією Олександрівною зловити його на харч. Ледве заманили й добили. До вечора мати патрала, перемивала та варила псятину, яка виявилася бридко-несмачною, та голод став дужчий, ніж відразу до погані. Усі їли. Тим часом у селі ходили недобрі чутки. Одна з божеволіла дівчина зарізала свою матер, а сусіда Каліку Катранників вбили та з'їли родичі». Одного дня Андрійко намірився піти до лісу. Мати суворо наказувала йому ні до кого не заходити, не піддаватися, ні на чиї підманювання. Хлопець зайшов далеко в хащі і здибав там здоровенного їжака, якого зголодніла родина приготувала на вечерю. Навіть Оленка похвалила смачне м'ясо. Жадібно їли всі, бравши тремтячими руками, вже тільки бліді й приречені привиди. За місто людських істот. Розділ двадцять третій. Коли поїзд, яким їхав катранник, став на глухій станції, Щинився переполох. Перевіряли довідки. Селяни тікали хто куди. Мирон Данилович теж утік подалі від станції. Коли повернувся назад, потяга вже не було. Тільки надвечір вдалося сісти на поїзд, Але не у свій напрямок. Мусив пересідати. Почувався зовсім знесиленим, а уява, недужа й збайдужіла, відзначила, що в істоті життя вичерпано. Жив лише одним – дістатися додому і померти у своїй хаті. Ось уже й його станція. Близько село, а йти не може. Мирон Данилович ліг біля дороги. Повз нього проїжджала машина з партійцями – Зупинилася, бо отроходін упізнав катранника. Григорію хотілося, щоб Мирон Данилович виказав все-таки те місце, де захована церковна чаша. З великим самовдоволенням він спостерігав, як підходить кінець життя до людини. Партієць запропонував селянинові за чашу помішку зерна й борошна. Але Мирон Данилович тільки рукою махнув. мовляв. «Іди собі!» Роздратований отроходін поїхав. Катранник лежав при дорозі, поки нагодилися хлопці з села, які їхали возами. Вони зглянулися і підвезли недужого. Ледве добрів Мирон Данилович із поміччю сусідів до двору, але зайти на поріг сил не стало, і він впав серед свого обійстя. Коли родина вийшла на двір, Батько вже був неживий Діти кричали і плакали І Дарія Олександрівна сама ледве стримувалася від розпуки Втягли чоловіка в хату І мати почала лагодити покійного в останню путь Здавалося, зосталась навколо велика й чорна пустеля І якби не діти, вже на світі для неї не було б нічого Малі прощалися з татом, молилися за його душу, як мама сказала Потім усі безсилі півдня копали могилу Ледве витягли покійного у садок А коли впали перші грудки землі Оленка з Андрійком аж зайшлися плачем Дарія Олександрівна вступила до хати і лягла безтямна Коли схаменулася, побачила дітей, люто голодних Пішла до торби, що чоловік приніс, і знайшла там хліб кукурудзяний, для них ніс, а сам з голоду загинув Їли хліб зі сльозами, Оленка ледве з'їла півскибки і відклала Мати з розпачем спостерігала, що байдужою вже стала доня до всього земного Ще сердечнішою, але вже дальшою і чужішою, Ніби відділенне від всього, Як світелко, що тріпочучи пригасає вранці. Розділ двадцять четвертий Ніч була темна і непроглядна. Мати збудилася рано і стала варити незмінну юшку. Андрій теж встав, одягнувся, пішов до води. Став узиватися до сестри, але вона не відповідала. Мати вся задрежала, хоче підійти, а ноги не несуть. Ледве подужавши неміч, наблизилася до Оленки, а та вже й застигати почала. Дарія Олександрівна плакала і ніяк не могла змиритися з думкою, що треба виносити дитя в садок і загордати в ґрунт. На серці тяжче було, ніж могла терпіти але пересилила сама себе. Під голову Оленці поклала маленький ранець, з яким дівчина ходила до школи. Один тільки зошит Дарія Олександрівна залишила собі. Загорнула мати могилку і застигла, мов, камінь. Коли опритомніла, Враз як приблизкавці побачили, який світ став страшний, Дикий, мов, пустеля, де володарюють змії, Живучи з горя людського, а свої відійшли, Зоставили тут двох сиротами нерозрадними». Незлічені душі в погибелі падають навкруг, І кожний з живих має горя повно, безсталанні, всіх оточено стінами, З наказу нічних каганів, Щоб замучити несвітською напастю, І щоб ніде голосу про це ніхто не почув. Минає день, і другий, їсти вже нема чого. Мати вирішила, що в селі чекати нічого, крім смерті, тож треба брати гроші, що батько трохи заробив, та їхати до міста Замкнула хату, заховала ключ, синові, як десь у місті загубиться, наказала повертатися додому На станції подорожніх було зовсім мало, і Дарія Олександрівна подумала, як рідко людей залишилось. І хто цю біду пекельну навів? Не було такого, відколи сонце світить. У місті скрізь черги, під парканами мертві, Зате в магазині «Торгсін» – торгівля з іноземцями – Усіляких ласощів було повно. Тоді як бідні своєземці навколо пухли з голоду. Люди несли в магазини свої коштовності, у кого що збереглося, золоті сережки, персні, царські червінці, столові прибори зі срібла, в надії обміняти на шматок хліба. У кого цього не було, того грубо й швидко виштовхували геть, як тварину. У Дарії Олександрівни була срібна застібка. Материн подарунок Вирішила продати, щоб нагодувати сина За цю коштовність було видано їй папірець А на нього трохи борошна Катранники швидко пішли геть Бо не сила було дивитися на всі ті продукти, виставлені на вітринах Стояли у черзі за комерційним хлібом Але простоявши день і ніч, залишилися ні з чим Декого в тій черзі і затоптали. Мати й син вирішили їхати додому. На вокзалі було повно обшарпаних і виснажених селян, ніби цвинтар, який ворушиться на сонці. Коли пройшов поїзд, Зчинилася страшна колотнеча. Кожен продирався, як міг, щоб не залишитися трупом посеред площі. Вир затягнув дар'ю Олександрівною з сином так, що тріщали ребра і відлітали гудзики. Раптом відчула мати, що розділена з Андрійком, закричала до нього звідчаю, але голос потонув серед людського лементу, пручалася з усіх сил та її штовхали торби й чемодани, лікті й плечі, збиваючи з ніг. Отяг рушив, а вона зосталася, натовп порідішав, а сина ніде не було. Його, певно, внесло зі старшими у вагон. Дарія Олександрівна застигла в розпачі. Потім утішила себе думкою, що хлопець розпитає дорогу і таки потрапить додому. Отже, їй треба швидше добиратися до села. Ледве діждалася поїзда. І поїхала в клиноточі Розділ 25 Повертаючись додому, Дар'я Олександрівна відчувала, що силу неї лишилося, щоб дійти до хати, спекти корожа найменшій дитині і впасти недужою Люди у вагоні ділилися думками про життя, яке стало таким нестерпним, наче перед пожежою світу Усюди лунали розповіді, як гнали на будівництво залізниць і заводів, заганяли на крижані болота, щоб помирали швидше Як катували жінку, що сховала мішечок зерна для дітей Як двадцятитисячники викидали людей і старих, і малих у грязюку, на мороз і з хати, а самі займали їхні очі сели. Дітей сириць кидали в байраки, де вони калічилися й мерзли, а по божеволі зі згоду люди вбивали та з'їдали своїх малих. Дар'я Олександрівна, слухаючи такі розмови, терпла від страху за сина. Шлях до села здавався нескінченним. Ось і хата. Але сина тут немає і не було. Знеможена мати впала на лаву і заснула гірким сном Уранці прибрала рідні могилки, спекла корж Виглядала сина, а його все не було Лихоманка тривоги охопила жінку Вона написала записку Андрієві, щоб ждав її, як повернеться, Поклала під синову подушку шматок хліба Взяла у ленчин зошит і поїхала на розшуки Розділ 26. Андрійко злякався, коли людський натовп уніс його у вагон самого. Кликав маму, але його голос губився, неможливо було пробитися й до дверей. Коли поїзд рушив, хлопець обдивився, матері не було. Поплакав у кутку, а потім заснув. Прокинувся пізно і вискочив із вагона, знаючи, що вже пропустив багато станцій. Причепився на товарний поїзд і зійшов на станції, схожий на Климоточівську, пішов до села. Але село було чуже й мертве. Здибав якогось діда, який сказав хлопцеві, щоб не ходив тут, бо піймають і зварять. Кілька разів Андрійко пересідав на різні потяги, чіпляючись під вагонами, і намагався дістатися до своєї станції. Харчувався знайденими недоїдками, і щодня все більше знесилювався. Проблукавши так три дні в одному з потягів, здибався з дядьком, який назвався Никифором Петровичем, і порадив Андрійку разом їхати на заробітки до Білорусі, бо інакше і він, і його матір загинуть із голоду. Хлопець дуже скучив за мамою, але мрія порадувати її заробленим хлібом перемогла. Так Андрійко обернувся в родича Дроворуба Никифора Петровича. З розмови виявилося також, що цей дядько якось працював на цегельному заводі разом із пічниками бережанами і розповів, що вони вже померли. Андрієві було шкода добрих людей, од яких завжди віяло спокоєм. Ось прибули до станції, оточеної лісками. Усіх взяли на роботу, поселили в бараках. Дорослі валили деревину, а підлітки та діти тягали гілля від світанку до смерку. Усі заробітчани були голодні і втомлені, а платня за каторжну роботу мізерна, бо й тут верховодить московин. Якби не давали супу, напевне, не вижили б. Спочатку Андрієві в таборі було цікаво, а потім занудьгував, бо все мати перед очима. Може, вона там самотня помирає. І вирішив їхати додому. Никифор сумно сказав, що не хотів би хлопця відпускати, але раз той так хоче, то нічого робити. Дядько дав Андрійкові грошей, торбинку з харчами і листок із накресленим маршрутом додому. Розділ 27. Зароблені і подаровані гроші Андрійку беріг для мами на комерційний хліб, сам їхав зайцем. На одному вокзалі, де поїзд став надовго, хлопець пішов пошукати чогось їстівного. Від одного з кооперативних кіосків люди щось несли в пакунках. Андрійко зрадів, бо черга туди була всього на два десятки, а значить, можна було спробувати щастя. Ураз стрічний дідок, зупинившись, розгорнув папірець і почав жадібно їсти шматок м'яса. Їв, їв, а тоді враз спинився, не може далі. Раптом зблід і вхопився за підгруддя, аж захитаний, оперся об цеглу. Винесло назад з його уст усе, що з'їв. Поглянув він на Андрія і крізь сльози від спазм промовив. Не купуй, хлопче, це людятина, дешева і солодкава, по державній ціні, а м'ясо як смерть. «Вернись, не підходь туди!» Андрійко знов позирнув на кіоск. Люди вже порозбирали м'ясо. Хлопець вирішив пошукати їсти де інде. Побачив недалеко схилий нірки ховрахів. Вирішив спробувати зловити звірка. Довго робив приладдя, довго заливав нірку водою з калюжі, поки нарешті не поцілив ломакою звірка, що вискочив. Долаючи огиду до самого себе, обробив ховрашка, став підсмажувати його на багатті. Коли їв, відчув чийсь погляд. Якась жінка стояла і просто дивилася, як він їв. Андрій забрав їжу і пішов. Потім йому стало шкода нещасної, він повернувся, відділив частину м'яса і віддав жінці. Дорогу додому за допомогою маршруту дядька Никифора знайшов легко, але вдома мами не було, лише записка. Хлопчик з'їв шматок залишеного коржа, а решту разом із заробленою хлібиною сховав під мамину подушку і вийшов на подвір'я. Могилки і все скрізь заросло бур'яном Людей у селі майже не було Андрій пішов до сільради З надією зустріти когось зі знайомих Але всюди було пусто Біля дитячого будинку Живі скелетики ступають А тим часом з газети Приклеєної до стіни сільради Глузливо чорніли літери Стало веселіше Із фотографії – Надималася товстовуса пика. На вулиці Андрійко побачив жінку з малою дитиною, які жували кропиву. Повернувшись додому, він виніс їй скибочку хліба, але жінка вже десь ділась. Дарія Олександрівна вернулась на станцію, де загубила сина, і вже не могла звідти відійти, усе чекала. Потім подумала поїхати додому, але злякалася, що розминеться з дитиною. Від часу втрати з нею настала переміна, ніби щось невмолимо зрушилося в її житті і в самому душевному складі. Її мучили то напади страху, то коротке безпам'ятство. Розгублена думками, жінка не встереглася». Її разом з іншими селянами вхопили і вивезли в степ Верст за двадцять від станції Ледве-ледве добрала назад Живлячись то корінцями, то перемерзлими торішніми бурячками То дрібними соняшниками Знову, стоячи на станції, Дарія Олександрівна вийняла у зошит Облила слізьми Постояла і трохи утішилася серцем Якраз тоді під'їхав потяг І вона поспішила, надіючися, що міг синок приїхати Люди з вагонів бачили, як висока Худа, мов комишина жінка йшла І раптом упала Декотрі пасажири підбігли, побризкали водою Хтось простягав скибочку хліба Знайшовся і лікар Попробував пульс і сказав, що вона померла від надмірного виснаження. Усі постояли мовчки, знявши капелюхи. Тільки один подорожній, одягнений у френч жовтастого відтінку, зневажливо пхикнув: "Чорт з нею, такі як вона не хочуть робити". На нього так похмуро подивилися, що чоловік метнувся від натовпу, лаючись Люди звернули увагу, що в руці в жінки був затиснутий якийсь зошит Взяли, прочитали Зошит учениці Олени Катранник Чоловік, який простягав було жінці хліб, сказав Найдорожча річ була в матері від покійної доні Мабуть, остання, вся оплакана З нею і смерть Розділ двадцять восьмий Повертаючись через бур'янисті садиби, Андрій збирав по садках старі кісточки з ягід, розбивав їх і живився зернятками Ідучи селом, побачив бородатого чоловіка з торбою, який ніяк не міг хвіртку відчинити, руки не слухалися Це був Петрун, батько покійного Андрійкового шкільного товариша Дмитрика Хлопець, згадавши, як його батько помер на порозі, допоміг дядько відійти до хати Вийшла, зраділа жінка, а чоловік каже, що охляв зовсім, пропадає без хліба Дав дружині гроші і сказав купити щось їстівне Жінка пішла, попросивши Андрійка посидіти поки що біля недужого Її довго не було Потім повернулася, але з пляшкою горілки замість хліба Бо нічого іншого в продажу не було Петрун став докоряти жінці Йому не горілка потрібна, а хліб, бо помре Тоді Андрій вирішив принести голодному скибку Коли дядько побачив хліб, аж затрусився Сказав, що це його врятує, і що він колись віддячить хлопцеві Попоївши, Петрун став тихий Зразу ліг, і зразу запався в нерушимий сон. Коли хлопець виходив з хати, господиня дала декілька морквинок. Андрійко тепер дбав про себе сам, і навіть трохи здичавів, бувши весь час один, ходив завжди насторожений. Випивав колосся, що вже починало наливатися, помічав кожну зернинку, кожну кісточку чи торішній бурячок. Голодуючи без кінця, запопадливий став і пожадливий на знахідки, а також дивно гострозорий до них, мов птах. Але із села не хотів нікуди йти, усе чекаючи маму, а вона не поверталася». Коли зерно почало дозрівати, шукачів їстівного ставало все більше, а напади сторожі – все лютіші. Спійманим давали десять років таборів. Усе частіше Андрійку бачив у полі покійників. Він уже змирився з пусткою. Але хворісний смуток приходив до нього – і не розраджували ні пташки, ні комахи Здається, міг би впасти ницьма і кричати звідчаю Плачучи й б'ючи кулачками землю Одного разу Андрія побачила тітка Петруниха І покликала до себе Андрійко дивився недовірливо й вагався Але таки прийшов за запрошенням Петруний ще лежав недужий Але вже говорив значно жвавіше він зрадів Андрію і все розпитував хлопця, з чого той живе. Потім господиня дала Андрійку маленький хлібець. Вимовивши спасибі, він побіг у найдальший закуток свого двору їсти. Потім, бродячи кволою тінню серед своєї пустки, нездатною навіть рити городи куписткою як слід, він уже знав, що в одному місці всієї ворожої довколишності до нього добрі. Тепер він, часто блукаючи селом, зазирав до петрунів, але все одно ще дичився, відлюднівши, як вувчиням. Урожай 1933 року подекуди був небачено добрий, ніби казковий. Важкі колоски хилили стебло і чекали жінців, але жати було нікому, бо народ страшенно вимирав. Не допомогли й люди, прислані з заводів та фабрик. Так і догнивав урожай на пні аж до різдва. Ті хлібороби, що хотіли підживитися сирим зерном на полі, помирали на місці у страшних муках, шлунки не витримували». Непоховані трупи ставали дедалі жахливішими, тліючи з нестерпним смородом, робилося моторошно від відкритого кладовища. Коли розгорнулися жнива, то всіх, хто міг косити або в'язати, наймали на роботу. Ходив і дядько Петрун, а для Андрійка настала грізніша пора, бо скрізь стояли наглядачі, і все важче було добувати собі колоски». Якось уранці хлопець прокинувся від того, що хтось стукав у шибку Це тітка Петруниха кликала його йти на роботу, носити снопи, щоб можна було заробити хліба Коли працювали разом, Петрун запропонував хлопцю перебратися жити до них Андрій пообіцяв перейти, але спочатку заробить собі хліба і поїде шукати маму Першими днями немічні хлібороби ледве здужали працювати Потім, підгодовані юшкою і кашею, віджили Хоча робота не пригнічувала тяжкістю та мучив жах Скрізь лежали мертві І на жниварці не можна було працювати Люди задихалися від трупного смороду Петрунова жінка порадила розводити вогнище і палити сирий буряк, тоді дим переб'є нудотний і страшний дух від покійників, що лежали на полі. Андрій звик до роботи, охоче виконував усі доручення, і воду жінцям носив, і вогнище доглядав, і снопи тягав. Тітка була до нього дуже добра, завжди щось приберігала з'їсти, не кривдила й не кричала. Але коли хлопець побачив, як одна мати припала до свого сина, коли той порізався бур'яниною, відчув себе нещасним сиротою і так гірко заплакав, як ніколи в житті. Згадав свою нещасну маму. Вона була для нього, як ця мати для свого хлопця. Жаліла і втішала, схилялася до нього ніби з неба. Після того... Він вже не мав спокою. Ще й не закінчилася робота, та Андрій вирішив їхати на розшуки матері, хоч як його відмовляли Петруни. Уночі, коли дядько Петруни тітка заснули, тихо вийшов, зайшов додому, нікого немає. Присів біля порогу і задрімав. Коли прокинувся, стрепенувся, бо вже світало, Ішов безлюдними вулицями. Коли порівнявся із садибою пічника, не втримався, пішов подивитися, чи не зрушено заповітного місця, де закопана церковна чаша. Ні, все в порядку. Хлопець перебирав руками рослини, що тут виросли, вловлював тонкий запах м'яти, і це нагадувало йому материну хустку тут, під зеленню і ґрунтом. Святиня, про огненну силу якої страшно помислити І стояти тут треба з пошаною, як у церкві Потім тихенько відступив від таємничого місця І пішов з оселі Андрійко поспішав нерівною дорогою Коли озирнувся на садибу Пічника Там над скарбним місцем підводилося полум'я з такою великою і променистою сполукою ясминної просвітлості, пурпуру, крові, сліпучого горіння, ніби там могутності не нашого життя стали підносять коштовність відкриту з глибини землі. Палахкотливий стовп, що розкидав свідчення, мав грозовиці на всі напрямки в небозвід, прибрав обрис, подібний до чаші, що сховали її Селяни в чорнозем, і нікому не відкрили її таємниці, Страшно помираючи одні за одним в приреченому колі. Здається над ними, з нетлінною і непоборимою силою, Сходить вона. навіки принести порятунок».